Bons jornë! Bons jornë! Futbol! Të tëra, të tëra, të tëra mirë ngjësi të tëra, të tëra të tëra, hyyni këtu. Më sigurojuni ardhur këtu në mëngjesin, më le të kabe ferm në 100.4 edhe në ekranin e klaptovs. Tani që jemi vëre, a mos e ndryshoj ti? Here do të do të mësohet goja. Ekranin e klaptovs. Dë kërkosh ekranin gjithjetën pasaj, po do do vit edhe ekroni. Në mëngjes ti. Si e mirë? Mirë. Çfarë bëhet ndonjëj, ja kush është Alta. A i shko let bëjmë, let më një prezantim. Mhm. A ju si ju ato tasilit për ju? Ka njerëz për shkakun që sa njohën këtu është Jerita Sakaj. Mirëmëngjes. Me është profesion piktores, regjizore, radioniste, ka mbaruar për fizik. Ehm zoti këtu është Mjekra e Altim Sulet, Artini është brava. Mirëmëngjes edhe ti. Si dukesh këtu është Alta Reka. Mirëmëngjes. Ëh po, uh, bashori sa ngjet një furkon shkolle. Mm. Po për qef, jo jo si puna, ka, ti, po, po sipas jona. Po. Sa shpejti do nga kemi... as autobusin Hamnazës. Au kjo është objektivi në jetë. Po, është qëllimi, si qëllimi qëllim në jetë. Në kohën e lirë kemi pastaj pa. Lorin Terezin. Mirëgjezi, mirëgjezi Lorin. Me profesion shofer, po <laughs> regjisor. Ah oh, Lorin. Oh, lorin Lori. Lori ka probleme po, me me trepje, mishdashur si zëmtar. E tjera, e tjera, e tjera. Oh, ja ku jemi prap. E martë sot por aspekt der është në klubin e mjesit. Është shumë trashë uh, veshur. Ë, e kisha me me dyshim sepse mm. jam me grip. Jash është vaja. Veçanërm fal? Jam me grip. Me grip. Me grip. Me vret. Me flu me grip. Me grip. <laughs> me <flip. laughs> She's got the grip. She's got get a grip. Oh, get a grip. Ai ka ga... probleme me aspirimin. Ai <laughs> <laughs> <E> son drith. Çfarë <laughs> me aspirimin? Uh, ja bllokuar. Po i thua? Tam. Ka ka ndodur një herë për shkak se më mm. kanë ndodhur disa herë. Duke folur kështu, kur del një Një flusë që rritet nga hunda, shumë Me sam baj modon, ja Nga këto? E ja mënë Ta! Po! Bashkë folësit shumë Më falë shumë, ha? E dhe pasaj usë të vikoshë E bëra vetë Jo, jo, që bëra vetë? është dela e osë, ke që bënë? Më dalëori një shumë shakisët Ore E gjithëmë, prërë Ah? Ja ujet, ujet, u lo kalizu aku ishte. Ku, ku ishte? Ku un, ishte? Problemi un jam, domethënë, mikrofon. Ti ke problemi, vërtet? Po. E po, le ta zgjidhim problemin. Se... Le ta heshim qafe savon po. problemin që kemi. Po ku është jo, mikrofon i tjerë i marr, mikrofon tjetër, kemi mikrofon tjetër që rri ja. atje. Ai që rri kot. Kemë parkim. Eh. Po kemi pra do ta zgjidhim. Do të zgjidhim mm gjithaqo. -hmm. Ja, ja. Do të vijon që them kemi mikrofon tjetër, që them po, kemi pra kemi. Po ç'e duam? ë Fondjava më kurs flet Lori. Jo, Lori kur flet kënaqem unë. Ah, vërtet? Po, -të të nzirja, pa. Holtës, <laughs> no. po. Se di. Po mendoja. Po doja të nxjella e pa. Ke mikrofonin e Olsës. Po, pse ke menduar keq? Edhe mja tani. Unë flas me Altinën. Sa çe fkaqetën vetë viktimizohen ato zonë. Unë flas me Altinën, s'ka problem. Vetëm për këtë. Vetëm bashkëlda me zë çka kokën. Jo, jo, vetëm puna të bëhet. Këtë merata. Dojnë da një bashkë Aja, povinim sotë më gjestë këtu Shetak në këtarë Gjom t'jore Gjom t'jore Shumë val Jo, shumë, me të vërdetë që shumë gro Shkoj të sudisme Unë kam druar për hem Në jeti afrikan kardë Po, bërë, është një stuhi afrikan kardë Po, bërë, është një stuhi afrikan kardë Po, bërë, është një stuhi afrikan kardë Po, bërë, është një stuhi afrikan kard A është vërtet? Kemi dieri. Është problem. Kjo e kemi njëri po, këtu për të vërtetuar ç'i si problemi. Ta viroza, vërdall, kështu që. Viroza afrikane. Po, nuk po, jo, e di mm. uh, si quhet. Po është e afrikane. Është vërtet. A vermens viroza ndanë do vin. Jo, do të thoshë këtë gjë, që ë erdhem ë si gjithmonë në këmp, unë qisavej xhup më the hol sot. Mhm. Sesa i zakonshmi, edhe kështu madje mm. kanë mushime edhe këtë komisjon do ta hedh se që nga bërë kështu në mbrëmje vrap fare. Po ndërsa vinim këtu, kalonim nga an shpjajon, nga Petronini etj etj, dolëm mbrapa presidencës. Ëh. Mm -hmm. Çfarë ndodhi? Çfarë? Na del, na takon Bujani Shan. Oh. Po. Vetëm 5 minuta. Po na do të do të pëpara këtu. Na doli në atë dorën, shikimisë ka ecën pak bashkë oh, dhe e vazhduam pastaj. Sa mirë. Ne kemba. Ne do të ecim deri ta mbarsojmë. Po. Që nga guxhan këtu. Nitagemi pas zakont i Bujani Shanit. Më ndajë vënuam më shumë. Problemi. Të Jeni të justifikuar sështë Aja, është për të përdet Pallem mm -hmm. dirit të olta Për justifikation Ate ere, të kludem, a mund të lujem një këng tjetër? Në oh. i në ditë oh, Zodin malë një qërë Kam që kam Wow Kusha të bëng të prelisen e Nuk lodhet shumë Me thënë drejten um, Volevo te Gjusi Ferreri Mi më gjesti që mirë të gjithë Mi së të oh, këni ardhë Mi së të këni ardhë Mi së të këni ardhë Në klukin e më gjesti Këndë pjoë ke posë Kë në fa star bëne Kë në pjoë dë në me Kë në so spiegare Le parole manë në në, Sembrano svanire Cërë këze në në në në në në në fë ndë. Sapevo bene che l'amore è limite oltre non può andare le parole manco non sembrano svanire certe cose iniziano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 Midisorës 7 dhe 10, në klubin e mëngjesit, në Klab FM, në njëshin të kakë. Dhe tani, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitë 1858, William Vandenburg dhe James Harvey fituan patentën për tavolinën e hekurosjes. Në vitë 1883, u publikua për her të parë Ladies Home Journal.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 Në vitin 1937, Wallace Carothers fitoi patentën për nailonin. Në vitin 1941, erdhi në jetë Kim Jong-il, prijes komunisti korez veriore. Në vitin 1946, u testua në Connecticut helikopteri i parë. Në vitin 1959, Fidel Castro bëhet kryeminist i Kubës pasi presidenti Fulgencio Batista u rrëzuan nga fron në 1 janar. Në vitin 1971, Aresa Franklin nxori në trek këngën Spanish Harlem. Në vitin 2005, pak tingohja globale i Kiotos hyri në fuqinë në 120 kombë. This is Club FM 100.4 I'm trying to make this a mess We're trying to run in the dark We're making reasons to destroy We're all beneath it, cause we're addicted to bleeding hearts. Got me fighting naked, nothing sacred. We're tearing pain off the walls. Nights are made of kiss and makeup. It's on the edge of emotion, all of me. I see that look in your eyes. Heartbeats get in the way.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 Got me fighting naked, nothing's stay cool We're tearing pain off the walls Lights are made of kiss and makeup It's on the edge of emotion, oh yeah Morning Club, on Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Hello, mirë më në qesi! Mishtë e këni ardhur në krybin e më qesi, të një në shkoa, mishtë nashë për t'i gjuar nga jeri La frimezione dhe la dita disotme Se më përgur për olës... se ke lidhur nga i shërëm zedhur dhe nga një kant autor italian A, mësja fut katë, asë t'i afare Ja, rastësi, Fabrizio dhe Andra Sejë. Ëh, uh, yeah. ok. Tanim nu nuk e di, shqiptar, që nuk e njoh, me të drejtën, bëj koha tash. Shpejtëri se duhet të bëj domos. Fabrizio no, De André më ai sentimento. Mm. Mm. Fabrizio um, de Cristiano De André. Gjaj ka dy emra, Fabrizio Cristiano dhe Andre. Ah, ashtu po. Tani mund të kujtuat. Tani duhet të kujtuaj sigurisht. Okej. Ëmbas asa kemi kemi Oldon me Maltin African. S'mbej sa më bëhet. Okej. Gati ta bësh para. Jo, jo, jepi jepi. A për Cristiano De Andre? Jo de de de. Okej, Fabrizio, e lëm kaj? E lëm. Njerëzit ndahen në dy lloje. Ata që mendojnë dhe ata që lën të tjerët të thonë. Edhe njerëzit që zakonisht Së morëve shumë jo. Njerëzit Njer, ndahen në dy loja pa. Ataj që mendojnë Ataj që mendojnë Dhe ataj që lënë të tjere të mendojnë Dhe ti që i lëtë tjere të mendojnë Shketi, mendojnë më për ty Shkejtë, mësë <laughs> e britë të mëndijnë fare Fale, mëndijrit Si për tu, së britë atje Okej okay. Rofsh Jakus, Fabricio dhe Andre Fale, mëndijrit, bretini Fale, mëndijrit, bretini Dal paesino di Sant'Elia tutti s'accorsero con uno sguardo che non si tratta di Lo avem perdora cureggiem da bo Si avotabbemotin me fabrici e dal colai lo faccio E secondo dal prunroso s'ha avuto passione spesso conduce a soddisfar le proprie voglie senza indagare se il concupite ha il cuore libero oppure no E così che da un giorno all'altro un focca di rosa si tira d'osso che era funa esta del decañetto a cui aveva sottratto lo Zino, non in e ku marit unë paezinë, o nëmbrilla më qërëtë një iniziatinë E kontrëmizur e fina për punë, të si limitama në në në më të tijinë E i cilës periodë është ky? E i viteve 7-10 kanë për shtypjenë E pra, që t'i bënukë, okej, mirë shkëllqyshëm, sa të rroshë Do më nësot shumë Do t'gjosh um, Kemi të një olëtën mishdashu që bënë motin për titën e sot me Direkt Mune emision, njevi 20 grad është nuk të omente, 3 mbëdhjet është minimalja për sot dhe 26 maksimalja Vetëm 5% janë shanset për shumë 26, është 16 shkurë dhe 26, wow. 26, wow. Dhe 26, wow. 26 grad Praktikisht mund të shkem një plash Praktikis mund të shkem një plash Wow Wow, do jetë super Le ta nisim plazhin që në skurt. A jam jam. Sa kemi bër kurrë këtë. Ja. Mund ta provojmë. Le ta nisim, gjithaj i kanë kështu. Po, e kemi shësuar sipas si, si historisë, n... sipas historja e digjuesve. Le ta nisim plazhin që në skurt. Le ta, po ç'kem ditë se si bëhet. Po, mos jep nga këto. Sot se nesër. Në Serbië me 2 gradë temperaturë, 24 do jetë maksimale. Le ta lëm plazhin sot. Le të mos shkojmë sot në plazh. Un them le të shkojmë. Sa ka qe ti hapi komandën. Du zonë njerëz se çfarë të bëjnë. Le ta nisim plazhin, shkonin ç'i. Un sam shkon edhe në punë, bëu uni gati. Ë vërtet është kjo. Vision i lehtëshëm. Po. Çadra nuk ju duhet se nuk push. Po, po, po, po. Okej. Faleminderit, Olda. Rof sholda, s'të pëlqen ty. S'më pëlqen mua. Më qenë se ç'skemi ato. Di çfarë bëj dia. Vati vati vati ora e vonë ndjen. Dhe S'se si ufut dalti? në YouTube, Ishauluratin në nëse ti thua mm. atë tip zyre këtu që kam në shtëpi. Edhe rrestoja e familjes Flinta. Dhe të doli, dhe më doli, ehm um, po dizija këngë që kam pas dëgjuar dikur, dikur. Ëh. Mm. Dhe ato sigurisht ishin uh, sigurisht ishin Dhe më të ditë ajo lista, dhe që e një dhe pasare dilin tjerat mm -hmm. E, po dhe maten, ish e shu... si shum, uh... të ishë në qitë këngë që unë i kam tashu shumë Ajo që për VR dhe më të një ishë që Kam pasi qura musikë shumë Përshumë këtë të Break stuff When you don't wanna wake up Everybody sucks You don't really know why But you wanna justify Ripping someone's head off No, you make contact And if you interact Your life is on contract, contract. Your best bet is to stay away Mother It's just one of those days, days. <laughs> It's just one of those days He says day, she day, day, said bullshit I think you better quit Let's just slip or you'll be leaving with a fat lip It's all about me he said she said bullshit Pake fort bëm jesësa Se sësëllënë oçukënë gësëndëni? Varëz varëz Tën tën tën He he he he Ehm... Limbiski... Ej, a këtë përshënë o Nukii ojë gjoka pas në scop çë i dhomi shumë njerëzë. Lori e mban mend. Lori e mban mend. Lori. Ka këngën scop bes me të gjithë. Fred Durs. I came into this world as a reject looking to these eyes and you see the size of the flame dwelling on the past is burning ever bright. Everyone that burns has a love from the bay. Let's go to the other way. Well, this is how I went back to System of a Down. And that's a lot of good. And the only one that I can call out from System of a Down, that I can even talk a little bit, I think that I could be Aerials. Because others are... They are strong. They are strong, but... But I'll call out another one. Toadies. That's why I didn't call out. Okay. Mhm mm mhm mm mhm mm Së zgjig muzika me të cilën uh, jemi rritur. Sa u bëm kaq. S's kemi lindur kaqore. Kemë pas dëgjuar heavy metal gjithkohë, që është muzikë shumë e mirë. Kjo është nga The Hoddis, quhet Postum Kingdom. Tani, në klavë fem. This side to walk with me. Around the lake tonight Around the lake tonight five times side Seguim ardënë, shkruajmë në MCS në Club e Femrë 100.4. Even ekran Club of the Toddies for some kingdom. Oni jam blending du bashkë me jerin. Mirëmëngjes. Kemi Altinin. Hello, Alton miq dashur. Alton dhe Lorin gjithashtu. Lorin e mirë. Hi. Ora janë rreth 28 minuta. Kemi dy gjëra për të bërë në këto momente. Mhm. E së pari. O jero. Mhm mhm mhm for your oath to think. Okej. Kemi gadhim i shdashur anagramën për ti të në sotnë. Mhm. Mm Kush është kuriozë? Jeri është kuriozë. Unë um, po, gjithmonë jam. Jej! Anagrama, në klubin e mingjesit. Adherë, Jeri? Mhm. Mm mhm. Cile -mm -mm -mm -mm. është fjalla? Mhm. Mm -mm. Uhm. Uhm. Uhm. Ojojojoj. Oj. Rena. Me <laughs> Rë. Me Rë. Me Rë. Rena. Pa, bon. unë. O, therë O, bë, bë Rëna O, therë O, bë, bë, së kështë Gjëmë së gjithë dhe rënen? Mm-mm Rëna është rë e fort Rë Nishtë dashur Rë E Në A O Që në të foljme në të të ronë Zë zë vëndësonë foljen është uh -huh. O ther. okay, Rena, O Therë Oke, unë i gjithë të farës Rëna O Therë 069 27 222 Dërgonë mesajet uaja Ska, ua presim këmbët Renave, ua bëjmë të shkurtra <gj squirt> Rena o oh, therë Për që farë luajmë, oltat? Do luajmë për një orë nga primjë më uaxës Orë Orë Durata o orë Ate re, Rena orre. o therë Onshë pra, onshë pra, onshë pra, onshë Onshë, bojët Onshë, a, vajshë ma Onshë, a E kam, e kam thonë, e di pse më ai më mirë me këtë unë. Ë. Mi kam thonë na shitni në TikTok. Kurbona e marr për blen, domethënë. Tashi. Po nuk tashhet ajo. Po ta ruaj. Ai ka premtuar, ka premtuar. Ju ka premtuar. Po ta ruaj. Nga e sona në të bërësh në mes i detit tërë. Po marsh se, et smersa ta fal. 500 metra dua unë, dua. Çdo bëj unë. Castello. Rena O Therr është dhe okay. nga grama, kujdes 069 2722 069 2722 i vendosin i kdo gërma formon i fjale në miqdashur dhe i pari që vjen me përgjigjen e sark dhe të fitoj një orë nga Premium watches. watches Premium Watches ka një dushan um, vetëm në disa metra më tute i librit universitar në drejtim të sheshit Wilson nga Johane Rugës edhe ka një gam orash fantastike me thënë drejten ose kur tieni për të bler ndonjë orë, për dhurata për vete, bëjeni një favor, s'bari vetes suaj kalonin tek Premium Watches. Darararam, darararam, tam tam taram tam. Dije, një djalë kush është ai djalë që na kërkon që dëgjoj muzikë? Toni. Toni, si jeni Toni? Si jesh Toni? A është deri mir Toni? Shumë mirë është. Ka kërkuar Morçipa po? Po. Enjoy the ride. Enjoy the ride. Mm -hmm. Nga emocionet e ja, luaj mëatonit, uh, le të çndrojmë aty se kemi për ta luajtur për uh, për të. Në një moment apo dy. Sa të mbarojmë këtë segment të misionit? Mm -hmm. Ej, dijom, uh, sot në grupin e mëqjesit si është bërë tani më Tradit. e, tradita? Ej, akoma ska hyrë te tradita. Kemi edhe lojën e mbraht. No, sa mirë. Po, është një lojë e mbraht. Ti gjeta ditën e parë. Unë unë mbajmë ditën e parë. Por shumë dihet dia, ashtu që. Ëh. Trejhet dje? Baklava me arë. <gjohet> ba, ba. ba, ba, <gjohet> ba, baklava me arë. Po, mos e di. Baklava me arë ishte dia. A dhe um, Altini pra i merr këto fraza. Unë mundojmë ti them sa më thjesht e qartë të mundem shkoqur, siç i thon. Pastaj Altini i kthen i ktheni së prap. Dhe kur i ktheni së prapti Trajëlista do bën pak vështira. Mm -hmm. Për të uh, për të qenë jo të pamundur. Jo të pamundura. Asgjëse është si si thonin heri? Asgjëse është e pamundur. Faleminderit. Po. Pa. Asgjëse është e pamundur. <laughs> e dëgjojm atëherë? Okay. Mm -mm -mm -mm. Po ai dëgjojm. Kujdes. Okej. Didi. Didi. Poku herë e bën më të çket? Uh, jo. Ka ja. shumë gjëra brenda. Kjo është ide. Jivi. Shalpm. Ish. What? Oh, what? <laughs> Edhe një herë. Tregoni të vë vëmendshëm mos frisi. Schralpm ish. Si gjermanisht më duk. Ëh. Apo jo. Ish. Ish po, no? si. Edhe një herë të fundit. Ish, a thotë? Mos e di më njerëz. Ajo e kuptua çfarë është po pjesa tjetër. Schralpm ish. Schralpnis. Shralbën ish, of course Okej okay. Ate e gjeni, bre, të farë kam thënë 069 207 222 069 207 222 Në KLAVFM në 104 Tani kjo është morë qiba që vjen me Just Enjoy the ride Në krybën e mqesit Shralbën mm, ish Ja <laughs> 104 Më mqes 7 e 34 minuta I'll enjoy the ride. Më vjen keq se ishte Morçia Mish Dan Enjoy the ride në krye në gjithë kishë për tonin që ai kishte kërkuar të të ngjis. Ja, po ju falënderoj. Një mikuyën nuk është, nuk është e premtja e përjetjes muzikore, por uh, më që na më çeni me, me Dorierin si Ta na na Ta le ra Ta ri ri ra Ta ri ri ra. A po shqa një foto që më gaću Ari? Ajo është për një kaftë shumë, cudi. cudi shumë kam një, të cudit Qa është kjo? është një majmund gjudgj Qfarë mi? Një majmund gjudgj Po është aji që vëgëllë që unë e më habitur kër e kam parë Një gjudgja par. munë? De... Wow, sa i bukur qënë nga Këto majmund janë këthyre në modë në kinë Se të duke qënë që viti 2016 është dhe viti i majmundet për kinesët ata pasi e kanë festuar datën 8 shtuhr, se 8 shtuhr ka qenë ndrimi i viteve atje, kanë filluar që në vend të qenëve apo macave, të mbajnë këto lloj majmunësh. Tani dëgjoni për radhë. Prandaj në radio majmuni është është një krijesë shumë e vogël, është sa gishti, gishti i madh i dorës, miqtë dashur. Peshon më pak se një telefon i thjeshtë. Ës shumë oh, i oh, vogël. Oh, Ës është... më i vogël si një maimon. Ës më i vogël se miu Volta. Dhe bëhet dhe i zgjuar. Si zog, si tok. <laughs> Sa një harabel ndosha. Si si trumcac, një, po. si trumcac. Tanë nuk e di. Si do dir... faleminderit, si një trumcac. Sa vëreni. Ua. Tanë nuk e di se si janë krijuar këta lloj maimunësh, por është tendenca më e <laughs> re në TikTok. <kien, laughs> dhe vetëm një maimun i till kushton 5000 euro. Pra është një lloj luksi, nëse ti do të blesh kem... kem... një mund vockël. Kjo shohun tani. E kemi reflektimin aty. Wow, it's far my money. Shiko ani, shiko ani. <laughs> sa gishti? Sa gishti i njeriu? Sa gishti i malli dorës, më të dashur sa gishti që bën okay. Edhe mendoja ta kish me ndohet, vete gjithmonë këto fshek, e kupton? Mund ta futosh në xhep. Me e fut në Albanian Arena. I i i Ta ra ra son kriza e çuditshme nuk e kisha para asnjëherë vau wow. një majmun kaq i vogël ja nga vjen ky çan lloj majmuni ka një emër si quhet Ma, majmuni xuxhe Ki... djujt kanë thënë uh... majmuni xuxh vetëm në kin gjenden të till nuk e di mund të jetë ndoshta riprodhim në martënet Ato... me kinën i kemi shumë të mira kështu që to ban kemi edhe edi në kinë mund të marrim dy kontenier me majmuna altini ta thash vetëm një majmun i till kushton 5000 euro 5000 euro ngaqë shumë i vogël është shumë i vogël është i rrallë nuk është nas diamanti por praheri po ky është prodhim i prodhuar për kinën. Po, po, po. Pa, ne do marrim nga i prodhim <laughs> i tjetër. Nga që vin këthe. Megjithëse, me që me vëm 5000 euro, imagjinore se si mundi mbushësh breket me këtë. Oh. Jo, në kuptimin e keq të fjalës, ke Kf... ti ti transportosh kisha fjalën. Aha, okay. Mënyrë illegale. <laughs> nuk do, nuk do jo, i shojë. Mbushush... <laughs> <laughs> <Nuk duke këtën. laughs> jo, jo, po ta them. Ma janë kaq të pesso, i invento paguam atë, kredin. <laughs> Kalor ljërshme dhe machë Sharkerë më mëllaj dhe E kemësish tërë Duk tar... e kërtyrës të handa Tara-ra-ra-ra-ra-ra E da jo zonja më shumë për të pa Për të bur i re më shumë ajo zonja në aeroport Tam. Që ty të revizë <laughs> Nga sikleti të të të lërjë dhe ajos Hirë të bëja me sishun Da van <laughs> nga sikleti A të i tregoj shosheve E që mandur fenga <laughs> <laughs> e Këto kinesë do nga kuptonin se ata e dinë, e njojnë Pa, kuptonin A du në Shqipëria? Kushtë da beson dhe që i ka majmuna i sdokër? Dhe mund të dhe që ka morra Rena o Ther Mi që të ashur Rena o Ther 069 107 1222 dërgonë mesajt uaja 0692070222 0692070222 Ekso kështu. Am. Ekzoni më një herë këtë. Është fraza e an mbrahtë në rrojen e mbrahtë në kuzhinën e mëjesit. Ja, verëmi një sekondi lutem, se nduhet pa dash. Një sekondë se e mbylli padansh, ndërkohë mund të bëjmë edhe një pyetje nga aktualiteti. Pyetja nga aktualiteti është sa milion dollar amerikan do të marrë Shqipëria? Ëh. Mm -hmm. Bashkëme pranimin e Opozitës iraniane, disa antarëve të uh, opozitës iraniane, këtu në Shqipëri. 0619-2017-222 0619-2017-222, diqojnë i këtë frazën brapsht. Shralpën ish. Shralpën ish. Shralpën ish. Mi një të asu shralpën ish. Tjena në ka për të planuar zyr, um, zyrtarisht tani më uh, opozitar iranian. Ëh. Mm. Të quajturit Mujahidin, ëh uh, janë një janë një parti politike, një organizatë politike që u u u krijuar në vitin 1965, datën 5 shtator, mm -hmm. 1965 në Teheran nga student Majist to universitetit, pak si ta studentët që protestojnë sot këtu tek ne. Ëh me qëllim hedhjen e regjimit të Shahut ishte ndatko sundimtar në Iran. Ata mm -hmm. përdornin edhe armë. ë mm -hmm. ishin pra një organizat mëjtiste e e armatosur, e armatosur dhe patën rol thelësor në 79 kur u bë revolucioni në Iran dhe u rrëzuar Shahu. Fillmas rrëzimin e Shahut u instalua regjimi fundamentalist mm -hmm. i Ayatollah Khomeini-t. ë i cili filloi të përsekutonte partin, këta quheshin muxhahidinët e popullit iranian ëh uh, dhe ai filloi ti burgoste, ëh uh, Hezbollah i i gondista uh, me me sulme me armë të tjera të tjera. Ne këta an përfunduan në eksil. Mm -hmm. Nuk janë muxhahidin në kuptimin negativ, tingëlloi domethënë kështu. Partia quajmë muxhahidin e, e popullit uh, iranian. Muxhahidin do të thotë uh, lufton për jihad. ëh uh, ka pasur muxhahidin edhe në Bosnjë edhe në vite në shekuj, por në kuptimin modern janë zaghonisht janë força militante, ka pas mujahedin por shon që luftonin në Afganistan kundër uh, Bashkimit Sovjetik dikur, por këta nuk kanë lidhje me ata. Të janë partia e ënjorsi mm -hmm. ose organizata e ënjorsi uh, mujahedinët e popullit iranian. Në vitin 2001, këta hoqën dorë nga çdo formë dhune. Deklaruan që nuk do të përdornë më dhunë, vetëm força politike. Janë në eksil, por mundohen të hedhin akoma regjimin në Iran, sepse mm -hmm. janë kundër atij regjimi. ë uh, dhe në 2009, Këshilli i Evropës i nxori nga lista e terroristëve. Ishi futur në atë sepse në një nga sulmet kanë mbrar ë uh, etj amerikan. Pastaj në vitin 2012 edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i hoqin nga lista e terroristëve. Ëh. Mm -hmm. uh, ë dhe po në vitin 2019 edhe Kanada i hoqi nga kjo listë. Tani i njohin si një force ë uh, politike që lufton me mjetet ligjshme për uh, për arsye politike. Por janë përsekutuar nga Irani dhe kanë nevojë për uh, për strehim, kjo është ideja. Ë uh, se kush janë këta? Po do të marrëm më shindi. Edhe edhe ideja është që të të qëndrojnë këtu. ë uh, T hand printrin, të hamsin në shtyrë. Si në shpinën e tyre. ë um, 069 20 70 222, numri ishte për uh, shumën në milion që Shteti Bashkuar do t'i japin Shqipërisë për t'i mbajtur. Tha. Se nuk do t'i mbajmë nëse ti e di që ne nuk kemi takas. Jo, ne kemi në fund. Bregat me Majmuna. <laughs> me majmuna xhut. Rena Other është anagrama, ikim vim pas tajnë në kluën e mëgjëzit, dhe tjetë Kaigo që do këndojit. Më bashkëm, Mati, no i esm i qtë asher kje qëvej Stay është klubim qesit, Klab FM 104, mirë mqes që t'zitë Më mqes Aho Tërërërërërëm Tërërërërërëm Më më më më më më më më më më më më më më më vendosur një pyët, je Sapo e kam vendosur në faqin do në Facebook, Facebook.com, frakcion klubim qesit Peshbuka.com është këftu, një gjithë fjalla, për t'la të luar. Shkonin në Facebook, Facebook.com, fraksion kryuim qesit. Sa e zënë me punë kjo mërë vla. Po ordra. Kjo sikur po zhjithë qështi dhe... Jo, po marrë mesajë. zhjirit për sikë. Të mesajnë e zbëm dhore, o të dhe në që, që, që mesajnë... Të marrë është mesajnë do këthot të zgjithi o shqëto që është që të mëdha... Me shëra fjallë a oltëa, do të bëjmë mirë, si kur ti përgjikëshën në i herëne i mesajnë nga ato që nga drgojnë në Facebook... Sepse... Ngelat do këtë dhe njërzve... Te Rogneri... Te shumë të trejt... Me qëndra herë... E ti ku shë përgjikët me mesajnë dhe kërëp Asnjë tjetër s'u si përgjigjet. Shumë mirë. Uh, jeri nuk ka kohë, Altini është i zënë, Lori nuk e ka Facebook-un sa ka për fjalë. Olga e ka ndërruar. Dortha nuk uh, nuk ju përgjigjen fare. Asnjë si përgjigj asnjëherë. As jam shumë mendjemadhe. Jemi tek Rogner, ku ti i mandurata, të, mm. të entën, të premten. As kush asnjëherë. Uh, Tani Facebook-u na jep mundësinë që mund ta shohim se kush i përgjigjet. Kështu që nëse nuk gjen asnjëherë asnjë mesazh nga unë, jam gati të ta jap rrogën e muajit. A pse ke dërguar ndonjëherë? Aa, a, po, po, po, më mend dakor, ok. Po sigojmë, sigojmë nëse ti më thash nga ieri ose Altini që t'u marrim aty rroken e lorit. Keni, keni. keni të premten, ju më larg se të premta. Okej, okay, dërgoni vetëm bravo. Atëherë, më vjen keq. Po më merr vetëm rroken e lorit mund të bëj. E mbyllim këtë mohbesim se sigajë. Tash e kam në një lek me këtë. Okej, mirë. Atëherë, çfarë kam shkruar në faqen e tonë Facebook si status? Nëse do duhej të zgjidhej një gatim që detyrimisht do ta haje për ditë. Çdo ishte. Pra, ti mund të hash 2 mm, mm, uh, vakte, jo prit një sekond. Unë do yeah. ta bëj të tmesh më fare. Vë, nuk do okay. hash vetëm këtë gjë. Ti mund të hash në mëngjes e në darkë, po them çfarë duash. Mhm. Mm por dreka do jetë okay. Ose, shdreka, dark, o, por, gatim, dit, të do jetë gjithmonë e njëjtë. Okej. Ose, në garantimin se është dreka e darka e mëngjesit, por ty gatim, një herë në ditë të gatim do ta hash çes bën, me detyrim. Pra, çfarë do të jetë një gjë që detyrimisht do ta hash të paktën një herë në ditë. Mhm që farë do të zgjidni të hanit të pakton njëherë në ditë që farë gatini rrante ka mëndë gatim e vjën njërë pjatë në kuptimin e gatimit në shumë oh, njërë pjatës hajt në mundin më zazhjë o, vërde? o, oh, për së di njërë wow. unë i hasë akonisht pjatët edhe lukët ba, pjatës hajt se për të dhikë da për pjatët të zgjidni haj, të hajtë janë kërëca ma djetë pjatë suratit Nëse, bra, um, nëse do duhej që të zgjidhni një gatim që detyrimisht do ta haje për ditë, ç'do të ishte? Le ta fillojmë me një. Jeri, e vështirë. Po, duhet të zgjedh patjetër një gatim apo mund të zgjedh një produkt që gatuohet në forma të ndryshme? Duhet parë ty njëri se çfarë mund të ishte për shes me kafe apo. Po në mëngjes unë nuk konsumoj ushqim, sh, vetëm kafe konsumoj. Unë duhet të parë. Atëherë një gatim që do ta haje çdo ditë. Unë faktikisht po mendoja për patate, sepse është një produkt që mund të gatuohet. Patate s'është gatim. Pra, prandaj po them patate. Po, jeri... duke shumë patate, duzita përra Përra? Da hare për ditë përra? Po L Nuk më besdishe Mu në zjetë është qfarë të duanë O qëmë se është vetëm një herë Mu në zjetë është qfarë të duanës dhe ti zjetë përra Po, po se po mendoj... Qa kini, jo, jo, ki po? Jojo, është si kërë Po, mu ka zemi jeri, ti e zjetë vetë Kote farë, letë që eshë në tjera Patatje gëtuhet hi... në formë në ndryshma A mirë, nuk flasëm, ojë kështu e zidan e jo, si dojnë E unë kam shien time, shpun keni ju jo me shien time jërë Ne kemi drejtën do për të kritikuar <laughs> Jo, nuk <laughs> keni të drejtë, sepse është është i shiesh Janë dëkot Nuk merë mu me ju farëm, e kështu Samë një që s'folla, ndryshë do isha zërën me jërë E ga radhen, ollë ta Fasule alë ti Qdo drejtë fasule Vetëm drejtën, apo jo? Sa darkën mm, mm, mm, po ngra drejt mirë, nuk ka darkë. Vale. Janë të shëndetshme për organizmin. <gjë> Bravo. Ejë, hey, unë um. do zgjidhja, po shikonteolta pak më parë një kshu gatim, nuk e di, a mund më thuash <gjë> si uja ai se isha shumë i mirë. Nuk e kam provuar dozën se di, s'ka që lukë ka provuar. <gjë> jo. Nuk ta them dot altin. Si e pa emrin gatit jashtë, ose pash dot se the hiqes se mhahet. Mhm mhm mhm. Baharëngjë tutën se na na e vla keq bash. Unë më vendimëm të grosha, kështu që do të tërgoj një gjë atin, mbas të mbarojolta me groshën. Shkoj pak Taylor Swift dhe. Wow, ti je princesha. Staples Center në Los Angeles dhe u mbajën miqdan shumë çmimet Grammy. Samir çe nga bër më. Jam në lista e muzikorëve të vitit. Uh, kam vendosur një fotografi të prezantimit të Taylor Swift shit supervisors birth. Sa e vogël ishte. Çe nga bëku. Sa e vogël që më ando kaçurëlat e verdha ashtu. Ku janë ato? Po pse ke prishur flokët më? Si Lori si? si majmuni i vogël kinez. Si vetë majmuni i vogël kinez, o Lori. Vetë majmuni o Lori. Edhe kanë një kishe një çu tabel Taylor Taylor. Lori të i duke si majmuni vogël kinesë Nese, a Lori, Lori Jo, Lori, Lori Jo, foto të kinesë mm. A Lori, Lori, pëse kështu i kishtë baluket a i majmuni? Po, po në pashtu i duke të <laughs> Nese, këtë gjahë, këtë gjahë, këtë gjahë Ka një ndryshimë këshu, radical Êshtë, mm, mm, mm, mm, është rritur, kajzë Nga Taylor i që mbajmë me në mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. um, Po, kush fitoj? Po, pa, padhe shumë fituës, dhe ka... Përshëndetje, përshëhom Record of the Year, po. Regjistrimi i vitit ishte Mark Ronson Bruno Mars, Uptown Up Funk, funk? mhm. Mm Albumi i vitit i shkoi Taylor Swift-it. Wo. Taylor Swift man 1989. 20089. Kista. Regjistrimi i vitit. Artisti më i mirë i ri Megan Trainer all about that bass all, no? all about bass no but all about that bass um uh, kushtu she Adel këndoi Justin Bieber këndoi normal si mund të bungonte mm -mm. alabama shakers it si one see si, uh, performance më mirë rock me don't <laughs> wanna fight grupi mirë gjallë Gwen Stefani këdoi si uh, me make me like you is si that te... Për uh, video në më të mirë, video më e mirë Albumi hip-hop i vitit ishte nga Kendrick uh, Lamar To Pimper Butterfly E tjere, e tjere, e tjere, por keni një listë uh, gjithë me... Ta një që të luajmë, luajmë një që nga këta që fituan Në shetë një që nga Taylor Swift Nga albumi saj 1989 E nëse Olta Ka Emra fitua, sishte të lutëm Olta, Jepi Po, po, mund të japim Atër më kanë thënë 20 milion dolarë Brazilantë të tiranianë That's right. Mm -hmm. Ës Lenti fiton 2 bileta për Cineplex 302 me numrin, ndërkohë që loja e mbrapsht është Shi në plazh. Bravo. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Black ndri... Space? E ka gjetur ndriçimi dhe fiton një dhuratë nga Electroniline. Mm -hmm. mm -hmm. Bravo ndriçim. Mm -hmm. Bravo ndriçim. Mm -hmm. Shi në plazh. Shi në plazh ishte. <laughs> yes, yes. Yada ja Jim. Yada ja Jim. Yada ja Jimish. Falem. Ish. Isen bravo. Shri në plajë Bravo oh, okay. Bravo Bravo Okej Bravo, ndryshimit Ju lumt Bërre, Taylor Swiftin të largohemi Miçdashur do tijenë Lame d'orës 8 Në bas pak të në uh, Club FM në 104 mm. <të> Albumi vitit Qyvime të Grammy Kjovajz 1989 Qyvet albumi Nga i album Një aku është Blank Space Poy të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t good for a weekend so For a month, Wait, the worst is yet to come. Oh no, screaming, crying, terrific storms I can make all the tables turn. Close, garden filled with thorns, keep your secret guess a light. Like, oh my god, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave cuz darling I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Torcher don't say i didn't say i didn't warn ya oh is only one love if it's torture don't say i didn't say i didn't warn ya Oh, hello, hello, hello. I'm the group of Jesse. I'm the group of 80 minutes. I'm the group of him for the weekend. I'm the group of Coldplay. I'm the group of Beyoncé. I'm the group of Blendy. I'm the group of Jery. I'm the group of Lory. My name is Jesse. Oh, Jesse, you are. Oh, ja vogjeni dhe anagramën për ditën oh, oh. e sotme dhe fituesin e një ore nga Mishtan tek Premi Moçis, Rena Other, do thot? Rrethanore. Bravo, elegant. Elegant, bra saktë. Dhe i bie të jetë, i bie të, wow, nuk e di pse më gatrohem sërish sot. Është Mirela, 681 mbaron numri, fiton orën nga Premi Moçis. Yes. Bravo Mirela. Ta down, down, down, down, down, down, down. I lumt Kemi një fitu e së tjederë, mërta? Ja. Për momentin s'kemi në një lojt tjederë aktive. Mhm. Okej. Shumirë. Shumë shumirë. Mm -mm. Kanje West është në hallë të madhë. Nuk vedin së në në shumërë. Haali madhë. Kanje West. Si të andimoj. A, si mund të andimoj. Nuk e di se si. Aji në fakt kërkon lutje. Kërkon lutje nga... Sepse ka dal në Twitter... Luzetek Sky News, ka dalë në Twitter para ja, 2-3 ditësh, edhe ka thënë se është në një borgë personal prej 53 milion dolarësh. Oh. Oh, ka një West mund jetë shumë i sukseshëm në karierën e vetë, edhe është në faktë, e mërë tani si e mërë shpia, gjithë tëndej. Me gjithë të dhe, ka dalë në Twitter edhe ka thënë jam... Jam trokë. Shumë keq. Jam 53 milion borg personal dollar, po ai thjal. Dhe u ka kërkuar 18.7 milion ndjekësve që kanë në Twitter që të luten në mënyrë që ta kapërthen. Kjo është zemra ime e vërtet, ka thënë ai. Ëh, uh, sipas uh, raportimeve nga Scan News, Kanye, edhe pse nuk Holksira, ka dhënë hollësira, ka planuar se ka humbur rreth 16 milion dollar me firmën e tij të rrobave Yeezy ishte ai që ishte një markë. Uhm. Mm Porse po mundohesh ta luaja një sport që është sport miliarderësh, vëllai. E unë thënë nuk jam miliarder, mm -hmm. unë jam thjesht milioner. Ehm, uh, nuk është sport për milionerë, thotë. Edhe jam krenar për uh, borzin. Por ama ni lutem lutuni. Po. Lutën i për mënë, të më fëtë. Por nuk djetë, nuk merën si për... e të vërë, të një, se si pëndodhë. Por, kaj një, kaj një, të fëtë, jam 53 milion në grobë. Du lekë like bërëtë. Djetë cikë ga mënë. Jo, nuk kërkon bërë, së kërkon lutje, lutje në që ta kapërcejmë. <laughs> lutje në që ta kapërcejmë, ka fanë. Po kalëjky me të lutëme, po filloj me të gjithë. Po, po kalon, ka ishtë të ishë. Po, jo t A i doja ka lojër Vare të se kujti lutë është, lori <laughs> Nëzjerë kimin televizora e dhe për një sezon tjetër E shikon ti Mirë, digjo, para se shkem të këkë muzika, një pyte nga aktualiteti dhe Viojmë te i programin, mishtashur Bojmë sa gjere gati Pop quizin e kam gati që tani, por pak më vonë Pak më shumë Atere, si pas një raporti Të nëzjerë nga kompania Që ndihmoj me doganat Crown Agents Tan Kompania Britanike është të reguar se si funksionon skema e kontrabandës të këti mali Të cilit Të cilit mal mm -hmm. mm -hmm. 0619 27 1222 dërgënë me sashtë gjëtuaja Mimi Mora tani, no, no, no, you don't love me Kjo është këngë që të qojim mm -hmm. 8.13, 8.14 përshkon Gjeni me kryuën e mqisit, KBFM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 Më kemë suar kesh, në kam që të bëj. Së pasë këleso. Në një këshu. një kësho. Në një të vogë. Nuk dënaja, pështë në një bonus. Në një fjallë bonus. Po hajtë këtë herë. Aterë, aterë, ollë të të ludhem qepër. Letë bashkëdem programin më ishtashur me të tjera gjëra këtë nukry... Au, si këtë udi buzër. Nuk bejtë amëm si mikrofoni, Lorit? Fix. Kam qënë unë gjithë mm. kohës. Ah. Jam çonjëve ajo, më e di jam. Ehm, kemi zërin e pergjumur për sot. Altini ka gati, është hmm. një personazh i ri, i cili i ka ndryshuar zërin. I <laughs> zërin. Tarara. Gati. Ne do të promovojm modestin, do të promovojm uh, dashurinë për të tjerët dhe dashurinë për vendin tonë. A di juat? Uh, të oh, ofialt mënsura me dashur. Ku sigazan. Ne duhet të promovojmë modestinë dhe dashurinë për vendin tonë. Po. E dëgjojmë edhe një herë. Neni. Okej. Ne, ne, ne. Okay. duhet të promovojmë modestinë, duhet të promovojmë uh, dashurinë për të tjerët dhe dashurinë për vendin tonë. Aha. Bravo. Tani më duhet uh, so. jo, jo? si shumë i njohur si zë. Unë nuk e është dashë i njohur i, më thën drejtën personazhit si rallher. Vërtet. Është bërë rishta zinjor. Do të thon ko të fundit. Ko të fundit është bër një personazh i njohur. Kaj, çu do të promovoj uh, Modestin dhe Dashurin për vendin ton. Au, të fundit është bërë një orë. Ës vajs, po? Ës vajs. Vajs. Duka. Kaj, si ajo do të? Mos e humb. 069 20 70 222 dërgoj mesazhet tuaja. Oh. Oh, oh, oh. Wo, well, wo, well, oh. Ripita pa pa pa pa pa. Nuk e di, e nuk e di kush ësht, nuk e di kush ësht Ne, do, është bërë kode fundit i njohër E njohër E njohër, në falj, e njohër është bërë e njohër Ka... Qa ka ndodur? Qa ka ndodur? Do me dhën është ere, i bjeti të vajzë ere? Ere, është Ka në i emision, televizor? Jo Nështë jo. është e këto rejqë? Jo, jo Që është arkitekte? Arkitekte? <laughs> Në arkitekturë të smarrbish. Uh. Nuk e di se kush është. 069 20 70 222 1 20 70 222. 22. Nëse do duhej që të zgjidhni një gatim që detyrimisht do ta haje çdo ditë, çfarë do ishte ky gatim që do ta haje çdo ditë? Mhm. <coughs> Pariti për shkakun thotë uh, lazanya për drekë do të zgjidhja. Po <coughs> mjaft. <coughs> wow. Shumë mirë. Shumë mirë. Lazanya për drekë, për ditë lazanya. Argentina shkruan uh, Snickers ala krem Snickers Snickers Snickers Kamngrën një Snickers Ç'ka cuzë? Ma ç'ka cuzë Snickers? A ç'rosh? Snickers ala krem. Ma ç'rosh kjo? Ma ç'ka cuzë? Snickers. Cuzë dhe la vitat. Nuk ti alışionde? E zgjonet di? Nëse do duhej detyrimisht, po më thotë edhe emrin. 06920702220692070222 Lule. <gjën> uh, një tip lazanje ishte dhaj jo oltin. Atëherë, nëse do duhen që detyrimisht një herë në ditë ta haje të katim, po t gatim, çfarë po ta haje keqës të gatim? Çfarë do ishte? Çfarë do të zgjidhe? Çfarë do të zgjidhe që është një gjë që detyrimisht do të hanë? Hoje na kemi tradicionale, ke fasulia. Dhe... Po. Olaj zonido hanë fasule. Ndërkohë ieri është e pureja. Bëll gatitë te Lori se do të pyesim gati, ti. Gatitë kam. Çfarë thon Olta? Po ç'ka kemë Lori? Lori. <gjali> <gjali> uh, un të them. Pilaf. Pilaf do aj çdo ditë. Po për zotin e ha pilaf çdo ditë. Po mirë, ti mund hash çdo duash, jo me detyrim, po për zotin e ha. Siqë ta gda një njihet na. Nuk ka pikë problem. Domethënë Lori suaj e pa frikë. Ti energji që ti e do shumë. Nuk mërzitet, do i ha me sheqer. Do i ha me sheqer do ha pilaf. Pilaf me sheqer. Po. Përgjali, ha, pilaf me mm. sheqer. <gjali>, <gjali>, Allsu. Mosake, si quhet ajo, suflaç? Jo. Jo, nuk është suflaç, suflaç është, hë. Suflaçi nuk bëhet thjesht të jesh me sheqer bilamën do suflaç. Sa do të quhet? Ne po themë shumë që bilavin mund ta kemi ngatur me pul. Po pse s'kenë gjëra pilaf me sheqer? Asnjëherë nuk je të ditur. Peshth pilaf me sheqer nëri? Pilaf me sheqer, po. Jo suflaç. Jo suflaç. Jo siklash, jo, jo. Pilaf me sheqer. Je du lugë sheqer pilafit dhe i bash. Oh my god, timbasa dash sekreti i një regjizori të madh. Ky është pilafi bërë vetëm me me ujë, do të thonë se po ta bësh me lëng mishi ose me lëng pulë. Jo, sigurisht mos jet lëng. Do i hësh sheqer. Sen nuk mund të bësh dot, kur shumë e ke. Nuk mund i hedhësh gjërë kur ka lëng mishi. Jo, vetëm un kam gërë pilaf të sheqera, se keni provuar. Asnjë. Lori. Në këtë moment mund të jesh shumë i çuditshëm. Po po po. Lorë po ndihmojnë gjusit vetëm una. Na fal Lorit se të kompliksuam pak, por kjo është e vërtetë. Kush so um, ka ngrënë um... pilav me sheqerve s'Lorit? Le të ngrenë dorën. Dyta të gjusit gjithme me emrin Terezi. Shkruajnë. O pa, është normale. Për të bindur Lorin në drejt ka të drejtë djal. Shokohet. <laughs> Wow, nuk e di. Nga bën këtë gjëçi vogël? Mirë, o okay, po të lutem. Ja, nuk ka asim problem. Për buk me vaje me sheqer, për buk me gjallë po, me sheqer, tradicionali a, edhe për buk me ujë me sheqer, si çaj diku. Edhe vaje krip. Po bilav me sheqer, po makarona me sheqer haniu? Makarona me sheqer kam dëgjuar. Yeah, acho, okay. Ei, so juare, po nuk e di si e ke di. Jo, kam dëgjuar, po unë nuk e konsumoj sheqerin. Ajo, ajo është makarona me reçel dhe lëngat më bë. Me reçel, makarona me reçel. Zuat makarona me reçel për ditë, nën shtimin ton tash. Makarona me bukë, po shumë. Me me çfarë reçeli? Me çfarë lloj në si? O po ka rëndsi. O po, edhe fiku. Jo, nuk e kam provu, kot të them, po pilaf me sheqer prap. Pilaf me sheqer, bravo. Më shumë mirë. Ah, çuqna. Për zgjedhjen e Lorit. Jo. Tani nuk duat të të gjejë fjalën pilaf fare. Ase nuk ha pilaf me sheqer. Pilafi lor. me sheqer quhet kabuni, po jo pra jo, nuk po thot kabuni, kabuni. Kabunia gatuhet nuk thjesht i hidhen dy lugë sheqer mbas mbas e porsionit. Mbas e shikoj, mbas e lorri nuk e, e di ja. si gatuhet. Po thjesht di që ekziston, <laughs> jo shesher. jo. Jo, i hoqa dy lugë sheqer. Kurisha i vogël, tash. Mir, po mirë kurisha i vogël se kam bë, po mund ta bëj prap. Uh -huh. <laughs> aha. Haje pilafin. Po, sigurisht që mos ishte shumë i kripur. Haje, dhe lihet dy lugë që bëj më sheqer dhe ajën fund, tash. Haje, ha ndërpërsëri lorrit, shqip. E mire, oke. Okay, Ishi janë lërit. Shemë lërit. Nuk ka problemërë, Lori. Jemë lërit, osë. Os. O, njëri, njëri shiha, u kanë gërëzë një njërë. Nëj, se mo më thot tani që fasule me pilaf për shumë. Do tante për të pa, shkonë. Fasule me pilaf, po. Ajo si diskutohat. E shinë gatimi vjetë. Nuk nuk diskutohan fasule me pilaf, nësë kemi ardhur këtu për diskutuar fasule me pilaf. Qa po bemshu? Emisionë radiofonin në shkja për qërë. Ta pa. Dini, Madonna <laughs> nga Blora ha, do dohajde... hante vetëm musaka. Musaka. Mhm. <laughs> <laughs> Madonna nga Blora. Po. Mendoj unë Madonna një ditë, një ditë ji s'engatistrojt ajo. Unë do haja kurse shpresa ha. do hante vetëm tav kosi. Tav kosi çdo oh, oh. ditë. Dgjom, mm -hmm. yeah. uh, ideja është këtu. Çuna ne goca, jo një gjë që do hanit vetëm këta. Do haja quesadilla. Quesadilla. <laughs> <Kesa. laughs> oh, po, shumë e mirë është, është tradicionale shqiptare. Quesadilla. <laughs> Ai, ke sadia, ke sadia. Muchachos, qué të... sadía. Una quesadilla con pollo, por favor, y mucho queso. Ahí adentro. Adición, hey, gracias, uh, danza. Um, uh, nuk është ideja që të hani vetëm këtë dhe asgjë tjetër, por që çdo ditë, për vetë gjithë gjërat që ju do zemra, do të hani këtë gjë. Këtë gjë duhet ta hani patjetër pasaj, mbas që të zindni vet. Pra është ekstra, nuk është e vetmja. Por është me detyrin. Njerë në ditë do të hanë këtë. Pilafin me sheqer për shumë. Të lorit, po sallatë me djepë me domate me sheqer. <laughs> <laughs> ah, bo bo. Nesër, okay, mirë. Oh, shumë mirë e ah. lund. Po byrek me sheqer. Byrek me sheqer çumështar. Okay, çumështar, po. Çumështar. Okay. Në një jetë fasule si sheqerlori për shumë. Jo, ja, ja. jo nuk jeten. Jo, mos e eksagjeroj. E eksagjeroj, e teproj. Edhe broma e fara. Në momentin që bëj tha. Aha. Ta pyesim. Bukme me, buk me Nutella me salam. Me salam? salam? Po. Wow! Holy cow. Pa, ti je më vërtet i çuditshëm. M'fal bukme me Nutella. Po, edhe me. Dhe salam. Dhe salam. Okay, po salamim se. Po pla. Hey, kjo ka qenë diçka normale. Na thua diçka tjetër lol. Un e kam seriozisht. Un un e di që ti mund ta habisësh akoma këtë, kisha dëgjuar <laughs> dë pikasto makto fort ky dia. M'van tashi, si, si, kapson një sabamin, mas ai fut Nutella, buk me Nutella kam brawa? Po t'ja vësh jo, oh, si për fare. Jo, li Nutellën, li bukën oh me Nutellën. Ke kavanozin, li bukën me Nutellën pastaj. Fut sabamin te kavanozit. Oh as sabamin me Nutellën, as bukën. Brawa, brawa. Brawa. Jo, jo, jo. Lori, oh, Lori diçka tjetër se unë. Ka komo më shumë. Unë me një bol dashit, sa të bësh mendi bukën me Nutellën me salatë. Trajtorësiun përzihen Lori. Po unë, pra shalqimën dia, sigurisht përzihet. Ëh, dia menecel përzihet. Po Lori është veçantë. Po prapërzihet. Po mos e kam për të veçantë, unë e bëj se pëlqen, se po. Po prapë, ti e veçantë. Je ja, shumë i veçantë. Më shumë se sa i veçantë. Unë pres të më mbështetësh se do të jem. Jo, unë të mbështes, Mati, unë do të thosh këtë gjë. Tipoj epilav me sheqer dhe ti lup majonez. Që ta lidh di atë. Dobë, dobë. Edhe Ete yes, si me këtë ljue i pukëm asaj Jo dhe e asaj <laughs> oh, Jo dhe asaj <laughs> oh. Vendosin oh. e salamit <laughs> Oke, okay, mirë um, Ndaj që të jetër Atsë që Ka përshyven që ufë Ete përëan Mirë Kënemi mbas fakt në këmën e mqesit mishtasheri Por që të të jetër Si që kam një gjëkshu Ramen do të hanë të Danieli Ramen janë këto. Çfarë janë këto? Janë kdo, tradicionale këto. Jo, janë, po. janë makarona të, janë si sup, si një sup me makarona kineze ramen. Këpëra uh -huh, është shumë aziatike. Brok me spanach do Denisi. Lazana për drekë kan thënë ky uh, dhe prodhim e detit thot Nikola. Zot do dit. Doja sup, thot blerta pa problem fare. Po, oh, për ditë. Dit? Oh, shumë mirë. John Lane nga Mali Sarre tani. Çfarë bëjmë? <mysh> Në mirsevinin në krybin e mqesit në valet e Klab FM në 104, edhe në ekranin... E Klab të vës, në mqes... Një ekranin një e Klab të vës, falim derit... Të dhutam... Gjero... Munda në shkruani sot 0672722, qëfar do t'ishte një gatim, të cilin do të zhjithin të hanit gjdo dit pa i bërnazet, qëfar do të zhjithin të hanit gjdo dit pa naze? Munde mm -hmm. gjitha shkruani në shkruani, faqët në në facebook, është facebook.com fraksion në klubi mqesit, jako e... Kë faqë e këtu? Tërmet ka... Të? Facebook.com praksion në uh, klubim qitë, jo, u stabilisuan gjëratë. Aja, aja, aja... Ndërkon, Natasha më thotë që që qëto ditë mund të haja vezë. Vezë zhdo ditë? Pa, mirë. Mm -hmm. Po, mm -hmm. se jo. Po, dhe tishin të gratuar a një sojnë zhdo ditë? Jo, një ditë është <coughs> një ditë të shumë. Për shumë, do se shum. vetëm e s'kuyshë. Jume si hanë i vezët? Dhe harë, zhjerë. Të ziera janë gjithësisht po. Të përgjithësisht mm -hmm. po. Omlet, ondan. Po sigurisht. Ti mm -hmm. mm -hmm. bën sallat me vezësh ndonjëherë? Po. Po. Me majonez? Mhm. Mm mhm. Mm Më shumë ose si me? Ose ti je sh me vaj ulliri limoni. Po. Paja pa, sa ajo është një racion pak a shumë. Është shumë mirë. Unë e bëra atë. Ju e rekomandoj nëse i keni çe vezët. Do ta bësh sanduichet atë. Mer vezën e zier. Po. Po. Në një, po themi, tas të vogël. Mund marrës një lukë majonez, apo, apo mund të pësh me baj limon mm -hmm. Tash shtyp është atë, kryo është një mas të qullut Edhe e vëm i tisë bukëve Po të përdo është një kogozhare E ti të të shkonë? Jep mm shjet -hmm. jetër, oh, se ampe mërë Shtronj një kogozhare, mm -hmm. një bukën, pas taj këta Majonezën edhe me ndo për mua, kur të ahash Zikju e si tashën Dhe doaj të falem deri, dojnë tënë, që e ka shuar më mërë A dëgjo, po, kam një mesazh nga Bona që zona po, dhe gota jeni të pa par, po ikën në punë me kufjet në vesh dhe nuk pushoj dot së qeshuri me ju. Ajo buka me Nutella dhe sallam i vuri kapak të gjithavën. Ha mi Bona, dhe nuk është çmendur ky. Edhe ne për kapak e ka bëm atë. Me Nutellën dhe sallamin. Ej, <laughs> edhe sikur të mundohem ti ti, ti shpiknim, do si do të shpjegim ndosë shpjegim dot. Po, po. Pra. Mm -hmm. Okej, okay. mm -hmm. un kam gati uh, një pop quiz me katër fjalë. Kam daluar të gërmash shë sot në fjalorin e jugut, Shipe, kam përkufizim. Po të djet të shëja ishim ne. Ja, ishim të, shë. të shëja. Të shëja ishim. Të shëja ishim <laughs> në? Po dit pas ngahel faqja të shëja. Mas ngahel faqja të shëja. <laughs> <një, një, laughs> të shëja <laughs> të shëja asa. Të shëja nga jift. Po. Es ka gjë? Kus ka problem, mund ta bëjmë. Sa fjalë kam më shë? shë? Ka shumë fjalë më shë. Jeni ja sigurt që ishim me shë di? Po, po më ndoja fjalën shush. Ishte shëlir Altini dia tipo mendoj shush. Okej, okay, mirë, dy ditë më shoh. Un kisha shkërmoq. Un kisha Lori kishte pastaj shndrin. Shndrin pa. Un kisha shigjet. Mirë, mirë oke, okay, në rregull. Atëherë, katër fjalë me sh edhe sot miqdashëve le të shohim kush vjen i pari me katër përgjigjet e sakta, ku unë do të lejoj për kufizimin. Nisim lojën. Hmm. Sërcuam dot. Dhe. dhe tani, e, për çdo shqiptar patriot, rilinda apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët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 Hmm. Ader son pop cuisine në klubin e mësesit Luan Jerita Sakaj. Më i mëjet. Ai din sulçe, lisonai. Oldareka. Kalimera. Dhe ai që ha buk me Nutella dhe salam, Lorin Deresi. Oh je! Yeah! <tës> Pilafi me sheqer. Pilavin bom, pilaf me sheqer. Ishte më normal kjo. Ader. Miç dashur. Pyetja hmm. numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Kafsh. I edhi është për ty pa. Kafsh kurizore me trup të mbulluar me pen dhe pupla Me shë Pa Kafsh kurizore me trup të mbulluar me pen dhe pupla Te gërma shë mm -hmm. Në përkuvisime dhe fjalve te këfjallori gjusë shiver Pyetja nëmër 2 Pyetja nëmër 2 Pyetja nëmër 2 Rritem nga numri, bëhem më shumë se sa jam Me shë Rritem nga numri, bëhem më shumë se sa jam, Martin Shhh Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Olta. Sa? I shtrembër që është shformuar. Hmm. I shtrembër që është shformuar. Po. Dhe pyetja nr. 4? Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Lori, i cila është fjala për kufizimin e së cilës është që ka lindur pambushur 9 muaj në barkun e nënës. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Nene, nene, nene, nene. Hidu në një që për të ngrënë se përna vim përënda Olë ta Urdra Një që si këto shushkat Nuk kam, vetëm pilaf me shajqerë şey kam për momenti Një një se e hanë Një kaj se -han e hanë <laughs> Do t'i helmorsh Jo, mm, po, pa po, ato Hidu puk me nutella, me salat Qenit më të vetë me idhën tëmbla se për bërë? <hazë> Panu Bo lori Një për në të qenit më la <le> që zonë <hazë> të <hazë> një <hazë> që <hazë> Kurse për të <hazë> rulli dhe zonë Atë <hazë> q <hazë> A i handën për salami të shkreti Se të dhide që kishë nuk tele ati Ne isë, okej, okay, mirë um, Shkrem të e këmuzika tani Dijon, a do edhe luanim të... Me gjithë se... Ha? Ah, Falujem të den... një? Ah, okej, okay, a e të po... për... Po a e të për luajmë pasaj um, Tani luajmë Be The One Apo luajmë... Uh, Nëjë tjetër, që do luajmë? Po, Be The One... Këtë dua është si Put e këtë Pillow Talk Pilo... Pilo... Of... Ok, mirë, dhe yeah, god. Ja, <laughs> ok. A do... Ndë ljozim të pilon? Lere, lere, skajqë, mirë, shumë mirështë. Ja, për mendojnë për këtë e hermallë me, të nëta luajmë të djarin në... Që luajdi në Sanremo, për pak më vonë. KFFM, qimi kathër! KFFM, <laughs> qimi kathër! KFFM, qimi kathër! O u e një lëkin e të sani. Nga rëfu, nga rëfu, nga rëfu, nga rëfu. Nga u Center of Tirana To listeners across Albania And the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Oh, mi e m'Jesi Tete të set e pes minuda fix Mi e m'Jesi Në klubin e m'Jesi të në Club FM në në qinti qadër E dhe Në e kronin, në klap të vëz Në e kronin në ekranin para tim. Po, po. Më jep se vetë. E ndajmë, e bëjmë shoj një ditë ashtu, një ditë këtu. Një ditë ashtu, ok. Mirë. Mm, mm, mm, mm. Atëherë do të bëjmë po për gjithë pomkuizit? Po, kar. Mos dhek shkurr dhe morelori. Na shkrives të qeshurit wow, Por na shojnë që ditë që më në rrugë Wow, Jolanda Who wants, wow. Falj, denga, <laughs> Who wants to live forever Who wants to live forever Forever Lori, ti dojdo shpërgjithmonë, Lori Po, jo, shu që që përgjithmonë, Lori Po, unë përgjithmonë, vla, ku një në mjerë Shka zionë, Lori kër... Dijonë nesër në krybin e mëgjesin Në do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Lori do të jesë sheqer dhe do ta haj live për ju. Mund ta dëgjoni vetëm në placën e ditë. Ose më saktë, Dijus. lidhuni me Lorin se do jap një recetë fantastike. Gjë Nj, që më bën kurioz, nuk ka asnjë dëgjues që të paktën ta ketë provuar ose të sa ta ketë provuar vetëm një tjetër që e bën vetëm jo, jo, jam që me dëgjuar unca s'kam dëgjuar këto vesh. Anashumë, më thonë se dëgjoj. Atëherë bëjmë kështu. Nëse dikush na e ka ngrënë pilafin me sheqer si Lori, Ju lutem na shkruani për solidaritet Lorian. Nëse dikush e ka ngren dhe është ende në jetë, është ende mirë. A ka ndonjë UFO në dëgjim në shpirit? Që ta vemi shkoqur. Aha. Nuk qlarë me këtë. Papritur mamën e jepiko, jepiko në një moshë dhe kupton që je vetëm me këtë gjë. Do të premtoj. Atëherë, ky është fillimi i një skenari. Jeni gati? Gati. Prgjithsen, nuk kuptoj. Oh, stop. Erdhje? Oh. Kam ngrënë unë thotë dhe është shumë i mirë. 6:13. Ah, yes. Brav bravo. 3:00 është emrin. Është bravo. Ja, doshë emrin. Është vllai Lore. Si ha njëri këto po hajtë tani si këto. Po Lore nga familja jote e Lori. Të betohem jo. Mjafton një për familja. Nuk ne s'po themi mesazhe, mesazhe mbusholluese, ha? Na shkruajnë, na shkruajnë për kapuni. Kapuni. Kapuni. Ka më bë, ju lutem, jo kapuni. Ju s'i dini as emrin, bën sigurisht e kanë ngrënë këta. O kapuni që nin gënjuaja. Ëm, dhe nuk është pilaf me sheqer, sepse Po çfarë është? Ora ky i hel pilafit? Sheqer, këtë e mora vetë. Ai shum. tha 10a, kur s'ka shumë kripthë, ihet më <laughs> këshum. Ihet më shumë shum sheqer. Kapunia bëhet nga fillimi, mm. po ka me rrush thart brenda e okay. me. Kësh, u, uh, ka kapun, kapunia. Kapunia. Ndërkohë mm. iva më thotë se një shoqja ime në Vogli, po, hante buk me sallam dhe sheqer. Shikon, në Voglin e hanin me muret. Po. <laughs> që sommethen që muret hajn. Ta do thon ai, hopi lajmë mur. Ati zihat bilavim me mur. Ai merr pilafin. Edhe pa e gjitë mur. Me pasaj i vihesh aty mur. No stë. Aher yeri. Fal, mami, mami Florit, paska ngrën pilaf me. Bravo mami Florit. Falënderit. Jeni mirë që s'jan veten. Ja, bra, mosha. U bën tre. Paf. Dhe ja, mami Flori më shërfaz fjala. Ëh. Ësht importuese orizin dhe sheqeri. Okej. Atëra, atë do të promovojmë këto dy produkte bashk. Kafsh kurrizore yjerë me trup të mbuluar me pend dhe pupla. Shpend. Saktë. Bravo yjerë. Wow. Wow. E has turma vësërsë. Bëj si një shpend yjerë. Ka ka ka ka. Edi. Edi. Nuk tash bën një vezë yjerë. Po nuk e bura vezën, por vetëm. A, përkë. A, yjerë numër 2 është për ty Altin. Rritem nga numri, bëhem më shumë se sa jam. Shumohen. Si lepojt? Shtohen. Bëj si lepojt. Shtohen. Shtohen. Shtohemi okay. ose shumohemi të dyja janë qëndër sa është e njëjta gjë. Pyetja nr. 3. Shtohem, më i çojë. Po. I shtrembër, Holda, mm, që është shformuar. Shpërfituar. Jo. Ja. Shtishtrembër. Shpër Shtrembëluj. Trembaluç, përgjigjesa gabim onda. I trembur po, që mpek, është formuar. Në rrug të trembur para sot. Trembaluç. Më e ngjesh hola. Jo e shfituruar, se ska lidhje ai trembur me shfituruar. Pyetja e katërt me fundit për pra ju a jetes tan kur të shkruaj. Bravo. Lori. Problemi. Qi ka lindur pa mbushur 9 muaj në bark të nanës. Shtatë tani. Shumë bjalo, thiesh, bjalo. Sa bjalo, bjalo, të thiesh, bjalo, e theksaktë. Era thejës Lori. Ke mbajtur pesën e misionit sot. Me ato stomak që më ke. <laughs> uh, Dhe qëmë, kur të këthemi, do të kemi... Dhe uh, qëmë, pilotok të një nga Zain E kur të këthemi, do të kemi edhe lidin e shkurët e përsot Në KBFM në 104 Mirëmqesi që të gjithë Good morning!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 Na na na na na Na mm -hmm. na na na na Zainab Na na na na na Do koka kam disa fitues, të lutem. Jepit lutem me ajo punën që kam dhënë unë, po lëri fituesit, pastaj e fituesit. Jo, jo. Joleza koka ah. ka thën Artemisa dhe fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Artemisa, lumt Joleza. Ishte pra Joleza leta djem nga Altini. Yes Altino. Do të promovojmë modestim duhet promovojm dashurin për të tjerët dhe dashurin për vendin tonë. A shëlqishëm. Shumë mirë. Bravo. Kriterja e forumit rinor të Partisë Socialiste Socialist. mm -hmm. FRS apo e Rre Socialistes, vetë siç janë ndryshe. Ulum, ndërkohë mm -hmm. që kontrabanda midis Dashur që është shpjeguar nga kompania Crown Agency i përket naftës. Mm -hmm. Thonë se sillen me anije peshkimi. Dhe ka i gjetur Ani i pari, fiton dypil eta ku bërë në teatrën komtarë, shfaqa është tri motrat Tri motrat! Të lumë të! Ani, Ani! Qa është kjo? Yes! No! O jero, hëm o jero! Nga më blimba Nga thuaj në një qenjero Seva presjet me printoj e oltë një letrë Ma më ka ngjil fiksim që qëta rëshkjo snisser Snisser? Ma sësh Shnitzer? Në gidi Shnicel? Që e të tona shnicel? Qa është tjërë kjo këtë gjithë? Shnicel e shkisi tjë psalqiche? Shnicel me nuk kremë pra, shnicel Jajaj, salqiche me nuk kremë Tani snisser a la kremë altin Po, mm -hmm. ajo besoi mund mm -hmm. të e sqaroj. Çfarë thon tjera? Çfarë thon tjera? Argentina. Ne ka shkruar. A vjen të thuaj se çfarë, unë nesër është. Pra kemi një pyetje për juve miq. Dashur, nëse do të hani vetëm një ushqim gjatë gjithë kohës, çfarë do të ishte? Një gatim që të hanit detyrimisht një herë në ditë. Çfarë do të ishte? Kevin, thotë mirëngjesh, për ditë do të haj makarona Sebastian, me sos i... dhe gatimi im i preferuar. Ju falëndes. Do të hande të gjitha, do të hande të gjitha llafet mm -hmm. e botës si të mos i dëgjonte më. Oh, o baba. Më mm imjeton -hmm. do të haj gjim dhe. La me sheqer dhe kripë. Pilav më sigurt që bravo, bravo. Do të kemi lidhjen e shkurtër tani me Mëjesin. O, Lori Blend i Altinit dhe Mjekra Altinit. Gjësin. Gjësin. Mjekra ne ka përshëndetur si një si një person tjetër. Si një person tjetër. Se kisha menduar asun ndonjëherë kështu. Shumë e veçantë. Po, shumë falënderi. Atëre, gati për lidhjen e shkurtër? Gati, gati. Okej, le ta hendim tani me dashur lidhja e shkurtër në klubin e Mëjesit, në Club Fem në 104. Suajm se ku do të shkojmë sot? Si Kjo është lidhja në shkurtin dhe data sot është 16 dite martë. Martë është një emër grua e një tali. Itali e parë desanimonia kanë kaluar finalin e Upa mba nga mbi 11 milion shikues 53 milion në borg është Kanye West West thot perëndim në uh, anglisht do thot perëndim në anglisht na ishte njëherë perëndimi është një film nga Sergio Leone Leone në italisht i thon Luanit Luan Zhegu ishte këngëtar i njohur dikur Zhegu është një fjalë që përdoret për të përshkruar vapën vapa këtyre ditëve është e pazakont për shkurtin vjen nga Afrika e gjithë njerëzimi vjen nga Afrika kontinenti ku lindi jeta jeta ime është autobiografia e Bill Clintonit Hillary Clinton i humbi zgjedhjen para prakën në New Hampshire zgjedhjet i fitoi Bernie Senders, senatori Sanders është i deklaruar socialist. Ushqimi social ishte diçka që lexojnë në pjatat e gjelltorëve në kohën e Xhaxhit. Xhaxhi u është në një emision të vonë tek Newsy. Newsy është një band japoneze e përbërë nga Keicho Kojama, Takashi Matsuda, Shigetaki Kato dhe Yuya Tegoshi. Tegoshi rimon me Kodoshi. Kodoshi nuk është falemir, do thotë një njeri pa turp. Turpi hahet me buklet, po po ndërsa buka hahet me Nutella dhe sallam, tot Lorin emision. Buk me sallam është autobiografia e Bukovskit. Një nga poezit më të bukura të tij quhet Zogu blu. Blu është ngjyra e Në ditë tokto kanë në Shqipri mund t'i ditë Zanun Xaja. Xaja është gjerma e 5 e dhe e fundit e alfabetit, apo e 5-a në fund të alfabetit. Mm -hmm. I fundi më i kanë vesh një film Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis është i vetëm aktor që ka 3 Oscar si protagonist. Louis u lind në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 1957 në atë vit në Boston u formua Boston Symphony Orchestra. Në Boston u formua edhe grupi i njohur si The Cars, që tani do këndojnë këngën Drive. rdonë që venim mëngjesit në Club Femme 104. Elo, elo. Venim mëngjes, mëngjes. Më elo, elo. From the other side. A sigur? Po. Të kishim. Po, prisim duke duke thënë secili nga një pjesë fjalie. A sigur të kishim një pjatë me pilav ja. dhe mish. Janë më janë, janë. U çton mesazhe. Po. A sigur të kisha një copë buk. <laughs> me gjarp me dias do ta haja me me 1 kaçë vetëm bravo holta ju <You> boft mirë <laughs> jac e eh? jam <Ziam>. miau <laughs> me <Dhe> muzikë <muskuj. laughs> Po vestu së kushura më rëqel këni dëgjuar <laughs> 7.05 anë a thot Vestu së kushura më rëqel mm -hmm. Oj, oj, oj Ej, nuk e dinë se e pat këtë Po qikajam pak në këto portalet Qëtar thonë? E, thonë që Berisha ka kërasuar orën e ramës me të kerrit Në mm -hmm. shifra maramense, thotë Berisha, do më nëta kanë situar Berisha në Facebook Por, si pas Si pas Berisha, do më nëtaj ka krasuar orat E dy Personaliteteve <coughs> Kerit dhe Ramës Dhe Berisha thot se Ora e Kerit kushton vetëm 20 dolar <coughs> Êshtë e Markës Freestyle Tide Nuk e di se se ka taluar nga fotografia, po Do shta man të Ose e ka pyetur, <laughs> pal çan or e keni? Dhe kushton 40 dollar. Mhm. Mm 40 dollar, e, e ram, no, e, kerit, e, e keri, e keri. keri. Të keri. Të e time. keri 40 dollar, frestaun 40 dollar. Pyetja, pyetja për ju nga alkualitet ke... sipas Berishës. Mm -hmm. uh -huh. Sa kushton ora e Ediran? E Romës. Sipas uh, atij që e ka quajtur fotografi dixhital dhen kshu është se çuhet mm. qytetari dixhital nuk e di oh, shqiper pas kështu po nuk e ndjek po nejse sa kushton sipas sipas Berishës kam nejse mm, sipas Berishës kuptoj gjithmonë jeri nuk a a teksor, se, dolar, 20 dolar, 20 dolar ka nevojë ta theksosh 20 dollar 40 dollar 40 dollar ka carry carry dhe sa kushton ora e RAMs sa kushton ora e RAMs sipas uh... mendoj se sipas ti do jet më shumë po normal un po pyet sa jeri po pa diku te 4000 dollar. 4000 dollar po aty. <laughs> Sekur kum dieri, megjithat kjo pyetje është për dgjuesit. Si mirë bas... un provova, po e di, sepse kam lexuar. Unë mendoj në euro në fakt. Ëh, uh, jo, në dollari ka vendosur ai. Ai dhan dollar. Po. Sipas Berishës <hën> uh -huh. de... është Markës de Patrick Philippe. Donc donc le débat était que David de Patrick Philippe është më e mira në botë në fakt, shumë elegante shume e bukur. Por gjithsesi, kam qenë një herë uh, para një dyqani pa tek Filip. Pash ta pas dhe hija. Mirë që do. Mos aq të përzoom. Jo, jo, isha jashtë, isha jashtë, s'e di më. Po, më kuptoj gjithsesi. Jo, edhe jashtë etit, po edhe jashtë dyqanit. Tash ka ora pa tek Filip që kushtojnë uh, edhe disa mira, ka edhe kushtojnë, po, disa mira, okay. më jet më vogla. Ç'është kë, kush po çan dru? Po nuk e di so pse po çan dru këtej. Thuajmë oltat po shojnin ata. Na prend pyllin. Ah, u prem pellën, ju kani moratorium, nuk preni, nuk priten pyjet, Olta. Thuat ti. Poçtë të, të sopa. Është për pyllin jashtë të Tiranës. Ah. Pastaj ku kemi pyll këtu ne, Olta? Ku do të pjull... thua pyll këtu? Ku ka pyll? Ku do të thua pyll këtu? Po të kishte pyll, do kishte dhe dera. <laughs> ja, <laughs> pjull dera, dhe spallem, të derra. Ja pra është pyll pa derra ska? Të debiloni me sfalla, e dëgjom. Ehm. Um, pas kën protesto, po thon. Po. Nashon Lucini, mm -hmm. Lysjeni, Lysjen. Lu, Lulu, lu. Lucian, Lucian. Luçe. Mhm. Çana thot, mm -hmm. ka filluar ndërhyrja për ndërtim në mes të parkut Liçit. Për ndërtim të një mm -hmm. Jo, duke përmerë për për më të parkut dhe leja është dhënë nga Bashkia e Tiranës. Jo vetëm leja, është është leje. Sepse ashtu duket sikur po ndërtohet një pallat dhe kanë dhënë leje për pallat. Ai është projekt i bashkisë, po. po... Mm -hmm. Është për një park mm -hmm. lojrash. Për, për Kalamajritan. Po, mirë, kjo skazje jo, të keqë. Jo, mirë, ne mos pritet asnjë asnjë pem, sëmundosh kur pemët janë sandosha. Dihet që po i bajtë fëmia pemës me kokë, edhe mund të friterat, kështu që. Po oh. i heqim çavë. Do habzica, si si e miçi si emi. Po do habsiro heri tani. Nëse. Është një është një projekt për për një park lojërash aty që po zhvillohet. Unë mendoj që edhe bashkia ka një drektor fotografie. Siç bëhet filmi, ka vajtur aty ai. Ka kanë kjo pema, kjo ve kjo. Jo pema ikin, sot ikin. <laughs> <laughs> Na pengojn fotografin. Ai ikin tha, se si, si ikin ndonjëherë. Tani nuk ka Ka një protestë, por nuk e di se çfarë ore mm, është. Nuk e di, Luciana thoi orën. Dhe ku bëhet? Po normalisht atje do bëhet, ku jo, do bëhet. Jo, po zakonisht i bëjnë para kryeministrisë ose pa, para bashkisë. Te, te stacioni trenit, do bëhet. Po jo pra jo, zakonisht protestat nuk i bëjnë në vendin e gjardhisë. <laughs> Po, nose, para. Në jonis bën aty ku shmendin gjajë. Ose para kryeministris ose para bashkisë. Kto i bën? Kryeministrian këtë rasë është bashkia, po. Po, pa, po, ku bëhen zakonisht? Nuk e di. Mm, njën, ose njën, para. Po nuk bëhet aty pra ulta. Ne kemi në skemë. Ne kemi as vendin as orën, domethënë. Në orën 11 te parku i liçencit. Ha, pra shikoj. Por, por shikoj, bej. Që të bëjnë një kënd lojrash aty mirësh e ajo ia po ia ia tjetër dimension parkut etj etj. Unu themi që këta që janë departamenti i parkut e rekreacionit, këtë vije un parkun e bredh më shumë nga ju e këtu në studio se e kam e kam përditshme tani, që shkoj deri aty më brap. Kan bërë një punë fantastike. E kanë shliruar nga ferrat e nga gëmbat e nga llojë gjëra janë krijuar sipërfaqe. Jan mbjellë me qindra fitan të rinj. Jo jo 10, jo 20, jo 30, me qindra fitan të rinj gjithandej nëpër park. Edhe ka marr një tjetër pamje shumë e mirë. Ambient mua keçi priza pem shumë. Asim pem nuk do të prer. Me janë këta ton kalçon pem të smura që duheshin prerë. Kjo është për të marrë me pak kë... ka një pyetje atë gjithashtu. Sepse sepse qëllon që të që jetë pema e smur mua atje mm -hmm. ku do të ndërtohet kjo. Mund të ishte gjë në një vend tjetër, ska, un them se po, mund të ishte gjë në një vend tjetër, ndoshta ndej nga garda, mm -hmm. por shumë ky parku i ri lojrave, a kujton se çfarë? A duhet një park lojrash mirë do ishte. Po. Mirë do ishte, po jo ti fusi mi. Sido moat ne që kemi me smia altin e shohim shumë të nevojshme. Parku. Ne jam dakord me Parkun Llorash. Me them drejtën për, për, për, për, për mua unas Park Llorash nuk doja fare aty, unë shpresoj shumë jo jo, shush pyll. Zakonisht unë dua poshtë pallatit. Pyll edhe dashnor nën pem. Doja t'i çojë. Unë dua poshtë pallatit di park. Edhe unë jam dakord, kjo është dakord. Jap votën. Ku e doni ti? Poshtë pallatit. Do jem i Park Llorash. Po Park Llorash. Unë do një pyll poshtë pallatit tim. Aska. Ha po nuk kërkoj. Uh, Okej, okay, u uh, morrësh. Kaq, ne zdim tamam gjë se ç'apo ndodh, kështu që le të mos uh, mos aludojmë. Uh, mos aludojmë. Le të japim informacione të sakta. Shikoni pak këtë. Do i dërgoj një do i dërgoj një foto. Është shumë e bukur. Është një emision që jep BBC-a. Është quhet Crime Watch. Pa, pa. Okej. Okay? Crime Watch merret me çështjet e kriminalëve etj etj. Dhe në një moment të caktuar gazetari i Crime Watch Tungjan shumë me fevziun, baba ku i doli pulla më më në kokë, një sekondorse. E bën pak më të vogël. Tiriri tiriti tiriri tiriri. Çakem, çakem, ku apo këmoj. Oltë as turbuar fare. Jo, po pres të shoh një foto. Shumë e turbuar. Prap, o pres të shoh foton. Ideja është kështu, Oltë. Po. Ky zot zotria moderatori krajmëçit. Ja, do të ta bëjmë kështu lëreza duket. Ja, lëreza e bujun. Ja një sekond. Falem ndërvon. Ky këtu. Ehm, është duke prezantuar në lidhje me këtë kriminalin. Patat dy sigurisht ngjajnë shumë njëri tjetrit. Kjo është ideja pra Oiri. Moderatori, rog, moderatori i BBC-s. <laughs> <laughs> moderatori i BBC-s që ka emrin Jason Muhammad, kurse i dënuari atje është Victor Lacatos, i cili ka vrarë një plak. Nësh dënuar me 18 vjet burg. Dhe këta janë duke folur për rastin e ti uh, Victor Lacatos, edhe dënimin e tij. Dhe njerëzit fillojnë vënë re që fondoja kriminalit dhe dhe dhe prezantuesi i BBCs ja si 2 pika uji. Ja si 2 uj. pika uji. Dhe dhe i pari që ka shkruar në Twitter, ka qenë një oficer policie që ka thënë, "Oh, oh ai momenti i cikletshum." Pastaj ka shpërthyer Twitteri me foto nga ekrani dhe njerëzit i bën komentet, njëri përsëhem që thoshte, um, "Moderatori i BBCs ka filluar të djersë si <laughs> cikleti." Por është bërë um, është për një fenomen dhe ndërko në Gjësën Mohamed që prezenton uh, asë se ka dhe në vetën fare Absolutisht asë një lojë reagimi Resëtësi e juditës është pëtër nga New York Magazine uh, Se si arriti që të mm, Ta kalon të këtë situa Ta kalon të këtë dhe a i ka thëm vetëm që jam profesionistë <laughs> Jam profesionistë dhe kështëra kam këlluar Por prezentuësi dhe foto e kriminelit Dukën <laughs> eksakt të njëti person Dukën si, si pa, biniak Dukën si biniak Të një është momenti, il momentito. From my window, I see the place where we used to go. Atëherë. 946.955. Ose 95, nuk ka ndonjë vështirësi, por nuk do lymy tash. Për 40 dollarë, sepse po flasim me me qindra mira. Pa ashtu është në fakt. Le t'japë e Matera Lekos, 2 bileta për në Cineplex, 0, 1, 8 për nëmër. Unë që tëmë Amazon që bëjnë 29 dolar me thëndrejtën, imitime. Mm -hmm. Por nejse, mm -hmm. të iri, unë do marrë një nga kdo 29 dolar. Si pas perishës, orë e ramës kushton 126.995 dolar Amerikan. Nga i shi, nuk e ti, nuk e kam parë faturën, por, një, por një, shumë që nga i shi. Po. Ëh, disi vjen fëvizi tani. Fëvizi vjen të hapë emision kërenset shtunë, diel. Ndihë të tjera. Nga hëna në të hënë. Nga hëna në të hënë të emisionet tonave. Në tre të dielave. Po. Ëh emisioni tonave ai paradita është i kushtuar vetëm për orat. Ai. Ja, ve gamon kam një swatch me çfarë fjala? Gom complète. Si sa kanë bërë këto? Atyre. Në duket se bën 900 euro, por kanë dalë, ku kanë dalë të reja, kështu po. Në fillimin. Tani janë 2 orë transparente. Miçra, kjo është, kjo është ka, <laughs> ka orat mia. Mm. Mm -hmm. Tot gomas një herë mm -hmm. serioze. Po. Mm -hmm. Mar serioze, serioze si mm -hmm. dhe sportive, më ndihmë për sa serioze, po. Po ikaj e kat ka bukra. Po nesër. Ehm, teatrin e kam romanson, me shrafjala. Ai kam nga mistan tek primi moshës. Ajo më bë mm -hmm. Samo po moyo. 5 vjet kanë. Atëma kanë thuruar këtu kur kanë filluar punën në Club e Fem. Po 6 vjet. 6 vjet. vjet. Dha goma. Është po, është. e kam këtu fare. Shumë mirë është. Me atëma ka parë një fevziu me qindra fjala. Me fevziu i bën shumë shtrenjtë. Ëhë. Mm -hmm. E ke vështirë. Kam qenë në mision të fevziut dhe para se të fillonte misionin, ta tash pakoranta se i troçi syrin. Mm -hmm. Ah, tha që ka epultra i syrin ne ti, a njëjë? Mm -hmm. Ka parca. Mja tregove. Mja tregova, po sigurisht ja tregova. Dha ta pëlqeu. Ora po ti, po, prandai donë ta shikon, <laughs> mos i pëlqen dhe nuk kërkon ta shikon. Dua të them. E qe sigurisht nuk ishte tek orat që bëjnë uh, më mirat. Tot, po. Jo. Nice. Ehm, i kuqë me orat, holda në një gjë tjetër? Jo, jo. Arsije. Në fakt uh, kam një fitues të mm. padhën të Pop Quizit, që është Pamela 972, mbaro numri, fiton një dorat nga taksipik.com. Bravo. Undra që të bëja një, mm. uh, doja që të bëj një quiz të vogël mm. me këngë rock ematik. Oke. Okay. Kënga Rock. Tam tam tam. Atëra. Në vitin 2015, kënga më e shkarkuar Rock sipas charts-ve Nielsen dhe SoundScan është Radioaktiv mm -hmm. Nga kë grup okay. 069 27 22 2 Durga në mesajtë të uaj Në vitin 2015 Si pas Nilsen Sound Scan Kënga ma shkarkuar Ishte Radioaktiv Nga kë okay. grup 069 27 22 2 069 27 22 Ma shkarkuara Këng rok në vitin 2015 Hmmmm -mm. An <të> <të> shkon Lori? Mhm. <të> Ku? Shkon Lori tek një manastir. Aha. Budist në Tibet. Tam. Dhe hyn atje dhe thotë, më falni, thotë por unë dua që të bëhem pjesë e manastirit tuaj. Dhe i thot, kjo murgu që ishtat tje, i thot, Lori Tje i mirë pritur Ne të njojmë Por Në të keshë parënësysh një që Që farënë, i thot, Lori Në këtë urder Të murgjve budist mm. Ne nuk flasim është një urder i heshtur Munë të flasësht Vetëm një herë në 15 vjetë Dhe akorta, Lori Kam përnuar në radio nuk të atë flasë më fare Edhe ullet mm. atje sëmërd 10 kalojnë. Dhe një ditë vjen Murgu dhe i thot Lori, thotë, sot mund të flasësh, ke ndonjë kërkesë. Thot Lori, ja, sigurt çerçafat t'i ndronim një herë, thasë kam 15 ditë me këta çerçafat. Patjetër Lori tha ai dhe i ku. Kalon një tjetër 15 vjeçar. Mhm. A vjen për historisë ai Murgu? Edha Lori thot u bën 30 vjet, thot kaluan 15 vjet tëra, sot mund të flasësh, ke ndonjë kërkesë. Po Lori thotë, a di pilamet ose kur ta bëni më sheqer? Dakor, i thot Lori, thot, uh, pilave, me kordit, Lori në rregull. A do bëni pilava më sheqer? Stam. 15 vjet tëra mm. kalojnë. Ade, pas 15 vjetësh tani janë 45 vjetat, jenë, vjen prap murgu i thot. Lori thotë kaluanën 15 vjet tëra, thotë. Ke ndonjë gjë për të thënë? Po thote, e unë kam, uh, e kam vendosur të duha të largohem nga monastirë mm. E thote, po mira bur Hikë tha se Qur ke ardhur së përna si që tjetër, vetë më nkoash Kjetë <laughs> <laughs> Jet, 3 25 djetë, 250 djetë që e nkoash Hikë tha, <laughs> ca e kohën Dërë, dërë, dërë Qullë <laughs> <laughs> orit Walk this way Tani nga Aerosmith e Run DMC Nga kruin e mqesit në valet e klab e fem në 104 E në ekrani, në klapë të vësë. Në ekroni, në klapë të vësë. Nëm dhejste shëta. Më mjese. <laughs> Yo, turn it down, man. Turn that noise down, man. Yo, what's up with this? Turn it down, boy. Come we'll on, be a crash now. Oloj! Yo, turn it down, man. Yo. Hey. Yo, turn that noise down, man. I know what you do. Vetani, ai ai ai e dini se, dini se. Vetani, ai dini se, në njëri në klubin Sët e mëjesit. Së të selekcionojmë ushqimin me shpejtësi, kur zgjedhim me vetë dije një ushqim këtu futen edhe faktorë të tjerë si eksperiencat tona, ndjenjat dhe njohjet. Çdo gjë nis njës nga ndjesitë e trurit dhe nga perceptimi i uris ose ngopjes, të cilat aktivizohen në zonat e ndryshme të trurit. Ja sekretet e ushqyerjes dhe e vetitë e ushqimeve sipas ngjyrave dhe përbërësve që ato kanë. Nëse konsumoni ushqime me ngjyrë portokalli, për shembull portokalli, i pjepri, karrota, kungull, mango, papaja, këto janë ushqime të gjitha me ngjyrë portokalli. Këto ushqime mbajnë lëkurën e shëndetshme dhe forcojnë shikimin dhe sistemin imunitar. Nëse konsumoni ushqime me ngjyrën blu, për shembull boronica ose ulrin të zi, fasule të zeza, rrushi i zi, të gjitha këto ushqime i dhurojnë organizmit tuaj një dozë maksimale antioksidantësh. Nëse konsumoni ushqime në ngjyrën vjollcë, për shembull ushqime si patëllxhani, lakra e kuqe, rrepaqe pa e kuqe, fasulet dhe rrushi, këto ushqime forcojnë sistemin imunitar dhe funksionin muskulor. Nëse konsumoni ushqime me ngjyrë të gjelbërt, për shembull ushqime si spinaqi, sallata jeshile, bizelet, kiwi, kungull, brokoli, majdanosi e të tjerë, të gjitha këto ushqime mbrojnë syt nga patologji oftalmike. This is Club FM 100.4. I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm Shërëmishtë të keni ardhur në krybin e mqesit Here, që vej kërë këngë Ora është dhe një nëndë të tredje që ashtë në daun një amblendik të pashme jeri Në mqes Në mqesit Shëtë mqes me i vënga ora shtaterin orën djetë Në këto val, në këto ekran Në këto val Në këto ekran Këto ekran Tiri, diri, diri, da da da da da oh. O, oh, Jero ti si, u zgjon filmi i erë. Je nesh duke bër filmin isha dor film. Bashë me ty. Film. Ethan desha filmin, më shava filmin. Ne kemi shumë ciklet kur thon disa, film. Oh, film. Oh, momenti i sen. Dhe tani në klubin e mëmjesit. Ika unë pa se <laughs> nga oj tam vet. Prezantohet fituesi par, i parë i quizit nga këngët rock. I tili ka thëndë se kën nga Radioactive Më e shkarkuara E viti 2015 është nga grupi Imagine Dragons yeah! yes, oh, oh, oh. I pari është Dani Dhe fiton 2 biljeta për në Cineplex 111 do tjeti mështë Mirë, paqdem pak me shkarkimet e viti 2015 Dhe gjuhënësit vijojnë të kenë besim të kjo kënë nga Journey, ka qënë i dytin në listë për shkarkime në vitin 2015, edhe pse kënë nga ashe vjetër. Dhe mm -hmm. gjuhënësit vijojnë të kenë besim të kjo kënë nga Journey, ka qënë i dytin në listë për shkarkime në vitin 2015, edhe kënë në trokë. 0, 6, 11, 20, 7, 12, 22, dërgënë me sa shqëtuaja. Mm, -hmm. uaj, mm, -hmm. mm, mm, mm, mm. Mirë të gjënë, do të, të gjënë, pak e të tjalin tonë. Me që pojë thështë a pak në parë. Kusë është? Ermal Meta pra. Ermalë. Që mori pjesë, mm -hmm. mori pjesë në Star Nemo. Po. Mori pjesë në Star Nemo. Qënë kjo është me pak të që mund të bëjmë për të. Ta të gjënë. Kënë në qëhet uh, Amore e... Amore e vamë të këta përë. <laughs> jo, yeah. amore jo. Amore finito. Jo. Kalma, jo. jo, kalma e amore. Kalma, amor. kalma e amore. Kalma e amore nga Meta, ëh mm -hmm, uh, mm -hmm. qetësit e dashurisë. <laughs> jo, ja, jo, ja, kishët audio le favole. Ah. Nuk është kalma ajo, po. <laughs> ja do në qetësi dashuri. <laughs> audio le favole, ëh um, doli uh, Ermal Meta, i grupit i uh, Dish, vokalisti i grupit La Fame di Camilla. Tanika mm -hmm. dalse si solist, doli mm -hmm. këndej atje. Shumë mirë. Kjo është kënga uh, në versionin saj zyrtar. Nuk e dinisë se ke parë videon me kujdes. Shumë bukur. Jo, mm -hmm. s'e kam parë me kujdes, po do shoh tani. Shiko, këngëa, ka një që. Më nëzbim si profesorë muzike, por... është uh, këngë që... që dhjohet kolaj, edhe të njit shpejt. është no? nga këngë qëngë që gjithon si edhe anglisht këtqi. Në mëbeten. Po, mm. nuk është një këngë tepërre që duhet të dhjohesh 3 si mm -hmm. <laughs> e që të ngosht, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që me të parën, me të dytën fillon edhe e kupton këtë këtë këtë. Një ja, këshpra. Odio le favole, në Krav FM në 104, mirë më gjësi që të gjithëve, Ermal Meta, tani, nëndet dëset minuta. Ciao! al cuscino ti ricordi quando eri capace di sentirti con poco felice ed un gesto del tutto banale imparavi che volto avesse amore ti ricordi le notti a parlare a incollare la luna nel cielo con un dito puoi farla sparire come una sposa dietro al suo velo il sudore di lacrime e ammare sembrava la cura di tutto il sale per stare pe Sembrava ai salita non è vero era solo paura di affrontare la parte Mirëmëngjes, 9:47 minuta un jam blenë këtu bashënjerin. Mirëmëngjes, gjithëta. Dini Olden dhe Lorin. Mirëmëngjes. Gjithë. Zdaj ju mirëpres me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valet e Klubit Fem në 104 edhe në ekranin e Klub TV-s. Don't stop <laughs> believing. Është kënga tjetër sipas uh, Uu! Le <të> fituesi është Sokol i 433 por fiton 2 bileta për në Sineplex. Sokol, Sokol. Sokol. Oj, do po mendojë, a jeni duhet të futemi në booking.com apo në një vend këtu? Oh, super. Mm -hmm. Sepse kjo është kohë për të është ngrohur koha dhe mund të lëvizim. Jo ja, vetëm që të lëvizim, po, po mendojë që kjo është kjo duhet të jetë koha e mirë pa. për të zgjedhur për të prenotuar pushimet. Për pushimet për verë. Po. Mm -hmm. Se ç'pak herë, të ndoshta, jo se kap në një çmim kushtet, çfarë po? Po një çikmë lirë dhe mund të kapësh. Ta thuaj? Po, po. Nuk e di pa. Për ku e di? Si mendohet pak. Do thon të pak. Ëm. Um, Vjen në Sithonia, Sithonia. Klimen... Sithonia ësht, e, adhi, mreguli, në Sithonia. Pam. Çka kjo? Sithonia është. Në Sithonia. Ëh, shumë e bukur atje. Shumë bukur klima, mrekulli gjithandeja. Ku jeni? Në Greqi. Në Kaçiviqi. Duhet, duhet të jua emri. Sithonia, Sithonia. Si thotë, Sithonia apo Sithonia, Sithonia? Nuk sa. Sithonia. e di. Si tani. E themi si Chip. Sithonia. Sithonia. Se tukë si Sintonia. O t'jeshtë një në kshu në një... Këtë në të një... Këtë... Këtë resortët të mëta. Jo, resortët të mëta, jo. Nuk i rekomandeve resortët të mëta. Po, e t'ishtë në përqenit. Janë të të shëtë, si tipë studiosh. O nëse apartamentesh, në shtpido, më dëmë vila, që kanë ato borin... Ku ti mund shkosh në market, blesh edhe gjëra vet, hash në restorante jashtë, mos. Pra, ajo zona ka vila të tëra. Ëh, ka shumë. Ka shumë. Po, le të marrim, le të, po pra, jo të, po. po, të marrim një vilë, në dy familje, them unë. Po. Edhe, mund mm, mm, mm, po, të marrim edhe një vilë të pesë, ne dhe i bëjmë gjërat. Apo jo Lori. Po, marr. Toroni Blue Sea Hotel. Ti duhet të ngjitësh nga çafësh. Hajde, prandaj bëjmë pilav me shiqe, lvamë me nukër. Ja për shkak të broshat e mia. Kemi ndonjë house, nuk e di a të pëlqen dhomëri, shihë ve një. Na tregon një se po pati ujë dhe natyrë. Jo, jo, se ky pastaj krevat dop, ju duam një tjetër. Na moti, na. Po na më jasht ka të, është shumë e bukur. Ku është kjo? Kjo është në Sthonia. Në Sthonia, në Chalkidiki, i quhet Kamba e dytë siç e quajnë. Te Kamba e dytë, ja, shumë mirë, shikoj, ha, krevatët janë. Son son mirë, super. Edhe pamja. Na rezervon një kushun. Super, nga dyti. Një fundjavë. Një fundjavë. Ka çfarë? don dunia do kemi a... emision jo ja, jo ja. alti dy dit leja pa te katr dit mm -hmm. Mm -hmm. ja do bëjmë ne radh nda bëjmë edhe lajtimin e mm -hmm. emisionit mm -hmm. ta marrim lirë ta marrim lir. lir, për uh, një muaj gjysmë atë shkojmë shumë shkojmë në radh 15 vjet Lori pastaj dojmë 15 ditë Lori 15 uh, <laughs> ditë po le të ndajë grupi se themi <laughs> <laughs> dy vin dy ikin a që ka burto galini Un me Olten, e kejm pasur të paret Un me jerin të dytët Por... Marim dhe Lore, s'ka ish, mos të alim vetëm Por da një ka pituar... Uuuu... Olta, kjo pas ka in që. Shën nga nga Ana Matan, kjo shën nga të të tëta Dhe duhet nga Marmaraja E diqë e tonë nga Marmaraja, kjo ka dhe preden një ola e... E tonë Marmaraja, neo Marmaraja Oltë a kanë njërës në rodës Hmm? Oltë a kanë njërës në rodës Kë keti në rodës, gjikandin? Atë, Kolosin e Rodis. <laughs> po, un mendoj që mirë jemi në <laughs> Kalkediki. Lorin. Po, po, mendoj. Ja, është me, është, ka, mirarit, është më afër, skuaj me makinë, marrim gjysmën mm. e shtëpisë me vetë. Kubën e pasqetur në kjo House Mistral për vitin 2015. Po, shikoj, ne mbajmë gjithasë si u stream. Unë me Olta e uh, kem filluar, po ju ftojmë edhe juve të tjerëve që të bashkoheni. Është një mom, është një mënyrë për të arratisur. Ti është futë e minë në përfaqe Që ofte edhe 5 minuta Që që që që për 5 minuta ndajta djelo nuk janë 4 orë I ke parë... betohen Betohen Humbet me fakt Humbet papa Duk e para në hotelë, duk e para në këshurë, duk e para të datin Kur shkona tjetë duke cikur i ke parë të gjithë dhe ke vajtur të gjithë të vëndet Pa, obra Ti praktikisht i ke parë në internet Ti që nga... jo e keqe Jo e keqe Nërë nërë nërë nërë Ka ndë n Oh, mm -hmm. A po do të të fusun, do të të fus datat më inti. Aha. Yeah, Çfarë yeah. yeah. datash? Da, Kur do të ikësh shokë? Nëse paska punë. Mirë, dëgjoj 16 korrik me 26 korrik, po e luajm, po luajm kështu 10 ditë. 10 ditë, po. Korrik, korrik, janë 2 vonjullaj, zhullaj, si i thonë grekas zhullaj, zhullaj. <laughs> Bed and breakfast. Ë, <laughs> uh, ne, ne, <laughs> ja, da, shukajme, mm. ne dhe sove. Ja, dashu kemi, po si në zhullaj. Një krevat edhe mëngjesin dëshë. <laughs> <laughs> Atyre. Holta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 Asa rregu bash, sajtë bash. As te hapur. Po nuk është më nevojse me kshu gjërash. Vetëm vetëm fjetja. Haqë se marrim me veten, i marrim nga marrim me veten. Do marrim lorin, i lavim, ndërelën e sallamin. Regu kemi. Nëse e mendoj që e kryen ja Perik Sauce. Çikëm të çikëm Marmarazz Blue C pimin regu. U knajëm. Kjo e di sa shërben. E di sa sa shërben. Disi jam danë. Si edhe un ashtu jam. Relax. Gati. Oh, un jo, uji gati po bëhem. Nuk gati asha. Ne u shpëluam për vete. Nisëve. Në Zulaj, në Zulaj ia vjen në Marmaraj. Në Marmaraj po po. Po më mendoj. Ne blu ta ishte ai. Ose atë ose në Shqipëri këtë vit. Ose në jo, ose ne jo në Shqipëri. Un po, nuk e di. Un këto ose me për për më po foshë një miku iun që që punon në, që punon në media. Ëh mm. shumë pranë nesh. Në këtë media. Ëh ose në një tjetër? Po, nëse. Nëse, po vjen që shevat në një vend shumë të mirë. Aha. Uh -huh. Nga ana e po themi këtyre ndërtimit e kushteve gjërave këtu. Po pastaj ishte, ë, ku në Bregdetin e Jugut pra, në Shqipëri. Ah, këtu në jug, po. Po pastaj zhurma e njerëzve, domethënë, të gjitha qytetë të tjera e kishin bër ë, dhe pastaj u betua tha, no more. Në julho ida. No more. E sa. E sa. Igu na për të vit. Dijom. Kënga është e mbylli për sot emisionin ton. Let you don't stop believing a journey, meçi ishte pjesë e kujtit të tjerë të tjerë edhe na e mbajnë dhe pak to valit e dedit se na ka marrë malit me të vërtet që na ka marrë malit a man të luta malit oh, Lori ti mund të mbash me këto pamjet gjo se e prenoton sot Lori mund të mparfitoshe 29%, 29 të wow. ulljeve okay. a e shë bukur me të vërtet Lori vjeti ishte në rodos ishe në rodos? ishe në rodos ose rodos si ishe rodos, ishe së në thefare I më shumë bukurisht të top Kemi vetën i vetën versënë i më lajët I madhë të shumë për të shetitur dhe, dhe e më shumë ka për të A shumë i mao? Ato plazit i pashë po A <laughs> <laughs> i për me hapat të mdaj janë lori Mose për me nga dalë Nisa, oke okay. A tere, Don't Stop Beliving E fundit përstot, mish Orgesa zaimi do të vi Në Radion Club FM Me programin mm -hmm. Music Box Nga orën 10 dhe në orën 12 dhe në mes ditë zhdo ditë Sot është më të mirat nga Shteti Bashkuar të Amerikës. Po. US Top 5. Me siguri do të keni informacione edhe mbi çmimet e Gremy që janë dhënë në Brëm etj, etj, etj. Kështu që mbani me ne në Krav mm -hmm. FM në 104. Mm -hmm. Oh, dodh mm. ku je. Edhe pa kordon. Dhe të dielen, po mbajti kështu. <laughs> do shkoj. <laughs> İyi, iyiyim. İyiyim. Ciao Simran. Ciao Simran. <gülüyor> <Lewis Abrilyan> Ciao Simran. Ciao Simran. <gülüyor> <gülüyor> Simra. Ciao Simran. Ciao Spirta. <gülüyor> hey, Spirta. Dxgues. Dxgues mi neser. Ciao. Never famsim. Kalef super world.